Saya fikir saya mungkin akan berusaha untuk mengambil sesuatu untuk mengajar. Jangan kita akan ada sebelum tu soalan-soalan yang berkaitan dengan pelajaran yang lepas atau dan lain-lain lagi. sebab pun kita ni tak laki kan jadi yang ada talam secara saya mulakan sekarang nanti yang datang lambat tu dia dia terlepas. Jadi saya saya pula ada kesunan kena dia orang nak kena apa dikit belik baca depan saya tu jadi saya terpaksa luang masa lebih ni jadi kita kita forwardkan sikit pengajian kita ke depan sikit. So buat set episod ya sekurang-kurangnya ada salahnya. Jalan iman ni ke ha? Ada rasa perubahan iman semakin dekat dengan Allah ke sampai langit ke tujuh dah ke? Hah? Jalan. Betul? Ada nampak ada nampak apa -apa ke? Tak apa, tak apa bakwah nisbi bakwah yang dimisbatkan kepada benda lain kalau bak bak uh, kita dengan apa ni datuk kita lah misalnya kita lebih bakwah daripada datuk kita sebab datuk dia dah meninggal di sana tentunya datuk moyang dia yang tak meninggal kita lebih bakwah daripada dia betul ya betul zaman yang misbah ni dibandingkan lah dibandingkan <coughs> dibandingkan dengan datuk kita kita lebih bakok lah Nanti dibandingkan dengan anak kita mungkin Atau cucu kita mungkin Mungkin cucu kita lebih bakok daripada kita Jadi setiap benda Setiap masa itu akan di Dibandingkan dibanding dengan benda lain Maka mana siapa yang lebih bakok Maksudnya lebih wujud Lebih lama wujud daripada yang lain Maka dia panggil bakok rispi Akhirnya nanti sampai satu tahap Tak ada benda lah yang wujud Kita Allah jadi kecuali Allah bermakna Tetapi ada lagi nanti satu masa Lepas piupan sangka kala tu Lepas piupan sangka kala tu Akan ada beberapa lagi Masru Allah yang akan dikekalkan ha, Itu nama dia bakok zamani pula Bakok zamani Bakok yang mana Allah sentuhkan supaya dia dikekalkan Contoh macam Arash, Syurga yak kalau Ali juga ada nak roh manusia pun akan kekal kan akan dibakawkan oleh Allah SWT tapi itu bukan baka yang hang sendiri itu pun masih lagi dalam berada dalam genggaman Allah bila masalah taala nak hapuskan pun boleh yawma yaum fakufis suri fa fa faqa an man bisma walha illa man syaa Allah, allah. allah. kan okay ketika sangkala itu ditiup maka semua akan pengsan ataupun akan hapuskan musnah illa man syallah tetapi sesiapa yang dikehendaki Allah jadi ada sebahagian makhluk Allah tu akan dikekalkanlah ketika sangkala ditiupkan tu ataupun boleh waktu zaman ni pula dan bapa hakiki Allah taala hanya Allah SWT taala yang bapa hakiki maknanya bapa Allah tu tidak akan ada penghujung tidak akan ada Penghujung Bila nihaya Wal awal Bila bidayah Wal akhir Bila nihaya Allah SWT ni Dia Dia Yang maha awal Yang tidak ada permulaan Dan dia yang maha akhir Yang tidak ada Penghujung Jadi untuk yang awal tu Namanya yang tidam Sifat tidam Kalau yang bakok ni Yang Akhir Jadi wujud Ridam Bakok Faham? Faham eh? Bakok ni sepi yang Ini lah je lah Teori Wujud pun sama juga Bisa orang kaji boleh Sekentang tunggu Wujud macam sama juga Wujud pun ada Ada tiga jenis Saya tak boleh tahu Di dalam kita tu pun tak ada Ini ya? mungkin tambahan Wujud pun ada Beberapa jenis Ini tambahan lah eh? Yang pertama dia panggil wujud Hidhafi Wujud Hidhafi, wujud yang Bersandar kepada yang lain Seperti adanya siang Kerana Wujudnya malam Sebabkan ada siang lah, ada malam Jadi kita panggil benda itu siang sebab dia tak malam Apis malam maka muncullah siang Wujud juga Siang itu wujud kerana adanya malam Samastir Samarizuban Tora-tora Itu namanya wujud idhofi Wujudnya sesuatu benda itu Dia terpaksa bersandar ke benda lain Wujudnya lelaki kerana ada perempuan Wujudnya anak kerana ada bapa, Wujudnya siang kerana ada malam Disebabkan ada perkara yang berlawanan dia, Yang juga standar kuda-kuda lain Jadi dia Dikatakan wujud ilafi Kemudian yang kedua wujud arili Wujud adanya sesuatu Didabului dengan tidak ada hadithi ain aleb dot ya hadithi hadithi baru wujud baru mana dia wujud selepas tiada daripada tak ada kepada ada contohnya manusia hal ata ala insan hina min azhari lam yakun shay'an insan wujud insan Allah Wujudnya manusia ini setelah Setelah tiada, itu dah bagi wujud already. Wujudnya alam ini setelah tiada, diadakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Hari ini wujudnya, wujud already, wujud yang baru. Yang didahului dengan tidak ada. Wujud yang baru ataupun wujud yang didahului dengan tiada, tiada. Yang ketiga iaitu wujud zati ataupun wujud hafiki. Nah, itulah Allah SWT. Wujud zati, wujud hafiki, serif Allah. Allah kisirin wujud na'in. Woh bawjul eh. Woh ala ya. ta'ala uskoh. Wujud ni. Dekat bahasa di sana sikit. Kita ada tamu daripada Pakistan ni. Jemaah daripada Pakistan kat surau kita ni. boleh nak semak-semak tapi apa jika bahasa Ingjuristan, bahasa utuh boleh ya nimbang, nimbang Pakistan ni kan? Suwad Suka Suwad Suwad Suwad dekat daerah Suwad ada 8 orang kita ni? ada main ada ada 8 orang boleh Pakistan macam mana ni? ha macam ni ke Jumaat Sat. Sat mai ni? Masya Allah tujuh pula Malaysia ni? serif Masjid Timmen. Dia jeongkat Kuala 7 bulan. Dan kat Malaysia dia orang ada 3 bulan. Ye, eh, पहले masjid, ya? Johor Bahru. Johor Bahru. 2 bulan dekat Johor Bahru dah. Ni bulan ketiga KL lah. Malaysia ke buat? Kirakan Pakistan eh. Apa pun. E 8 bulan. Oh, lepas ni dia kembali ke Pakistan tambah lagi sebulan Masya Allah dakwah, eh, Ajak manusia kepada Allah Ini tawheed yang praktikal Bila kita dakwah manusia kepada Allah Allah akan dekat kita. kita satu Daud Daul AS dia tanya dekat, Wahai Allah macam mana aku nak dekatkan diri dengan kau Allah beritahu wahai Daud Kau ajak manusia kepada aku Maka aku akan dekat kepada kau tapi kita da'wah manusia kepada Allah, kita kan sebut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Maha Puasa, pelanggan sifat-sifat Allah, kan? Jadi, otomatik lah kita akan banyak menyebut Allah, banyak memikir tentang Allah, banyak mendengar tentang Allah, telinga diri sendiri lebih dekat daripada telinga dia, betul? Satu tu, para-para Nabi, iman dia paling tinggi, bila-bila para-para Nabi semua buat da'wah. Tahu hak dia orang mantap para para nabi sebabkan dia banyak dia ditugaskan tanggungjawab untuk mendawam manusia kepada Allah. Sebab tu iman para para nabi, tauhid para para nabi ni mantap kuat, yakin dia kuat pada Allah, sebab dia banyak, dia dakwah manusia kepada Allah. Belajar tauhid pun kena belajar dia. Untuk dapatkan iman ni dia ada tiga cara. Dapatkan Tauhid, dapatkan Iman ni ada tiga cara Yang pertama dia panggil Apa ni Iman ilmiah Iman ilmiah ni dapat dengan Secara belajar Belajar sifat 20 Belajar Tauhid, belajar Akhidah Kita akan dapat Iman secara ilmiah Kena belajar Wajib kena belajar Kerilak macam nak tahu kan Sifat sifat Allah, sifat mustahil Allah ini wajib dia ya? fa'lam anahu la ilaha illallah fa'lam tu kan alam in. ke ilmu ketahwilah maknanya pelajarlah ilmu tentang Allah ada bawah ni seorang, seorang dia tanya saya dia tengah-tengah dia kata Ustaz ada orang kata Allah seseorang tu tidak perlu kepada ilmu untuk mengenal apa tak pelik lah dia kata kalau Allah perlukan ilmu untuk mengenalkan seorang hampir kepada teman Allah itu lemah. Kita balik Memang Allah subhanahu wa tak perlu kepada ilmu, untuk boleh dekatkan orang-orang Tapi manusia sini yang lemah, yang perlukan kepada ilmu untuk dekat kepada Allah. Betul? Wa اللَّهُ wa اللَّهُ فَعْلَمْ annahu la إِلَّا إِلَّا إِلَّا jadi untuk mengenal Allah ilmu itu penting. Ada pula seorang itu dia tanya saya kan. Tengahlah ada beberapa orang berkata Allah setiap perlu beri ilmu untuk mengenalkan macam selam itu penting. orang yang salah lah tak betul. Perlu ilmulah. Nabi s.a.w. Shal Jibril nak, nak kenalkan Nabi kepada Allah pun turun bawa ilmu. Ikhrab. Bismillahirrahmanirrahim. Salak kan. Kalau kala insal min alam. Ikrah Orang Bukal Akramul Lazi bil qalam, Alamah Al Mengajar Alamah ni Membira ilmu Jadi ilmu, ilmu tu Satu perantaraan untuk kita kenal Kepada Allah Maka dengan Dengan ilmu Iman ilmu atau Iman ilmiah ni Kita akan Kita Tapi kita hanya dapat inilah, Ilmu yakin Dengan iman ilmiah ni Dengan cara kita belajar Tauhid Belajar ilmu Tentang Allah Nak tidak Kita hanya dapat Ilmu yakin itu peringkat pertama ialah biasanya. Yang kedua dipanggil a uh, iman musyahadah. Ini musyahadah bukan musyahadah yang tauhid apa ni tafakur eh bukan syahadah. Ini musyahadah, Ini musyahadah men menyaksikan menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah, bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah. Jadi dengan iman musyahadah ni kita akan dapat Ainul Yatin Ainul Yatin Bukan Ainul Ayn ya. <laughs> Kita akan dapat Ainul Yatin Dengan iman musyahadah maknanya kita bermusyahadah Musyahadah ni bukan musyahadah Tasa pun nanti Apa ni, musyahadah dalam Tasa pun nanti beza je Jangan tak apa Ni musyahadah maknanya menyaksikan Sitaan-sitaan Allah, bintang, bulan, matahari, langit pertumbuhan binatang haiwan sebagainya bersepakutlah tentang cinta Allah akan debat ainul yakin Ainul ni ainul yakin itu nomor dua iman ilmiah dapat ilmuul yakin iman musyaha dapat ainul yakin yang ketiga yang paling penting nama dia iman mujahadah Iman mujahadah barulah akan dapat hakul yaqin. Apabila kita bermujahadah kan wallazi najahadu fina la nahdianum subulana. Apabila kamu bermujahadah di jalan Allah Allah akan buka jalan-jalannya. Jadi kita dalam iman mujahadah ni kita bermujahadah dalam mengenal Allah barulah Allah akan buka hakul yaqin. Para-para sahabat yang bermujahadah Berperang bersama Nabi. Menyampaikan kalimah. Ketika seluruh dunia tinggalkan harta. Anak bini. Tempat tempat tinggal. Ini jahadah ni sudah payah lah. Berkorban. Sudah payah. Untuk mengembangkan agama. Untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Untuk menyampaikan agama Allah kepada manusia. Hanya Allah bagi dia hakul yakin. Kita nampak. Malikat turun perang badan 5,000. Nampak macam-macam. Allah buka lah. Benda yang jarang-jarang ditampakkan oleh manusia biasa ditampakkan oleh Allah kepada orang yang dapat hakul yatim Insya Allah, apa khabar bagaimana? makan ke? jadi dengan iman mujahadah ni kita akan dapat hakul yatim jadi tiga-tiga ni kita kena buat lah kita kena dapatkan iman aliyah dengan cara Belajar Tauhid Belajar Cukup 20 Belajar Aqidah Belajar tentang Ketuhanan Tapi yang tak cukup Hanya ada Ilmul Yatin saja Tak cukup Kemudianlah kita bertafakur dengan iman musyahadah Kita bertafakur dengan kejadian Allah Memikirkan tentang ciptaan ciptaan Allah Makhlum pula Allah Kita akan dapat Ainul Yatin Pun tak cukup Nah, Yang ketiga ni yang paling penting ni Iman mujahadah Dengan mujahadah terhadap iman usaha Barulah Allah akan bagi kita hakul yatim Para-para sahabat Jadi orang dapat Hakul yatim Dia bermujahadah, bersusah payah Berkorban untuk agama Korbankan nyawa Nyawa pun dikorbankan Barulah dapat Hakul yatim Hakkul yakin ni bukan hakkul yakin yang dalam perang tu eh? Itu lelak lah. Hakkul yakin tu mananya mati Yang betul yang akan dapat Hakkul yakin ni semua dah matilah Dia dah mati, dia dah nampak Itu hakkul yakin lah Tapi ada sengawar dekat dunia lagi Allah dah buka lah. Di dunia lagi Allah dah buka Hakkul yakin kat dia Tengah sengawar, para-para sahabat Tapi para-para wali Allah Allah buka ha? Nampak mereka nampak macam-macam seperti bertambah dah gimana mereka. macam Nabi Ibrahim tanya Allah Taala, ya Allah, ha? kaifa tuhil mauta? Macam mana begitu dengan beliau mati? Ya Allah suruh dia ambil burung empat ekor cincang-cincang-cincang. Baru satakat empat gunung. Empat empat gunung yang berlainan Kemudian aa, pegang kepala setiap burung tu itu panggil. Pasu daging daging yang dicincang tulang tulang dah hancur tu pun berterbangan, bercantung bersatu boleh jadi boleh buruk. Itu namanya hakul dia, dia nak Lena, lena apa cincang nak cari burung tu ke sana yang sebenar nampaknya simple lah. Tapi buat jenis burung tu dia tak dapat apa. Kita macam sebenarnya susah. Kemudian lepas dia cincang pas-pas burung tu dia nak letak ke dalam gunung. Macam mana dia nak panjat gunung? oyan. Dan senangnya kerja tu. Ah letak empat gunung yang berlainan. Dia nak kena letak pada sebahagian tu dekat gunung ni Gunung yang gunung kedua ingat menompak lepas -pok tu gunung. Satu gunung dia nak daki berburu apa apa. Berkelamaan. Jadi mudah adalah tu, dia bermujahadah. Untuk dapatkan hakul dia free. Jadi pada ada duit nak buat asillah kan. Itu khusus tu dari bayi-bayi lah pastu dah letak empat buru, daging yang cincang tu dekat dekat dekat atas empat gunung menepuk garap empat-empat kepala burung tadi tu panggil waktu Allah sediukkan putaran dia eh, berterbanganlah semua yang daging-daging yang dicinta Masing-masing bercantum bersatu balik dengan kepala masing-masing tak salah pun dan selai gunung pun tak salah jadi balik tu Allah zahirkan kudrat-Nya eh, macam mana Allah menghidupkan yang mati Allah tanya kepada dia apakah kamu tidak beriman Dia kata tak Untuk menenangkan hati dia Untuk meningkatkan keyakinan dia Kepada Allah Kita ini tak minta tu Kita minta kepada ya Allah bagi harga lebih Bagi lah harta lebih syed Kita minta kepada Allah Benda-benda tu kan Bar barang Nabi minta nak tengok Allah. Nabi Musa nak tengok apa Nak tengok Allah tu Nabi Musa minta nak tengok Allah tu, minta, tengok Allah tu. So, dia tak boleh kat dunia ni memang tak boleh bahawa takkan mampu orang kata tengok gunung tu kalau gunung tu masih boleh kekal pada tempat dia boleh lah kau tengok tu gunung dengan Malaysia kalau belaga siapa yang bisa minta kita kalau belaga dengan gunung sampai yang sampai hancur ha? gunung ke kita kita kan nanti orang kan ini Allah semoga bersajari kat gunung tu baru nur dia sahaja hancur lombor gunung kita hanya usah tengok Allah, nanti tengok Zalat Allah. Pengisat, tak boleh tengok. Nanti di akhirat, nanti disyukurnya Allah akan menggantikan kita punya syukur itu dengan sesuatu yang mampu untuk melihat kezalat Allah. Itu, baru oh, boleh. Itu hampul yang ke? Okay? Tiga cara yang mana selamat-selamat yang mana-mana tiga cara mendapatkan iman apa nampak tauhid mentar yang pertama dengan iman ilmiah dengan belajar itulah baca mutawalli belajar mufridan dan sebagainya silakan dapat ilmu di sini dengan iman syahadah kita bernyahadah bernyaksikan ataupun bertafakur terhadap syahdan kita Allah makhluk Allah ni akan dapat ainul yakin kemudian yang ketiga dengan iman mujahadah mujahadah dakwah sampaikan agama orang dalam medan dakwah, menyampaikan agama, menyampaikan perkenalkan manusia kepada Allah. Lawa manusia kepada Allah yang susah payah, korbankan diri, harta, hata, nyawa sekalipun, barulah Allah Subhanahuwataala akan bagi hasil yang itu. Sebab terpupih ya para para nabi, iman yang paling, level iman yang paling tinggi para para nabi para rasul. Sebab apa semua buat semua buat kerja dakwah mengajak manusia kepada Allah. Tak ada nabi pun yang nak buat apa. Betul? Bukan, tapi bukan dakwah sajalah. Edmond pun, menyampaikan pun tugas seorang nabi juga Tak dia pun tugas seorang nabi juga. tiga tiga tiga tugas seorang nabi jelah. Ya sllahu alaihi wa aalihi Menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia, tu Wa yuhannimu humul kitab mengajar kita oleh hikmah dan sunah annu izakihi tazkiyah tasawwuh ayu lam awat dengan yadru al ayat itu dah mengajar manusia kepada Allah kul hadhihi sabili adu itu jalan cara itu jalan itu adu ila kepada Allah Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Katakan lebih baik kaulah ni kalau kita dalam tafsir agama. Berkaitan ataupun agama, sepakelah yang lebih agamanya mimman da'a ila Allah. Depa orang yang mengajar manusia kepada Allah. Wa amila salihah ibram salih wa qala innani minal dan dia mereka diri mengatakan aku ni sebagai ketua ni bagi iman. Kemudian mengajar Tugas Nabi nak jadi nak nak mewarisi tugas Nabi ni kena buat semua. Kena dakwah, kena bajai pun, kena tazkia. Wajib bagi kepada mentazkia kamu mentazkiahkan mereka. Ataupun Nabi mentazkiahkan umat. Jadi proses tazkia ni kita tazkiah. Tawe? Eh? Kalau ada siapa-siapa yang tak faham tanya ayo. Tanya sekarang ni ada sesi nak berubah ada dia kita ada. Kalau begitu tengah tengah ni, pakai sesuatu dengan tapak kaki macam silang silang saya pakai ni, tanya juga. tu. Teruskan. <laughs> Teruskan tu. Teruskan tu menyucikan diri, menyucikan hati, membersihkan hati, menyucikan hati. Self rex, -rect, apa? Rectification, rectify, tu. Inggris. Ia sebut nama membersihkan hati menyucikan hati proses tazkiyah tazkiyatun nufus itu dilakukan oleh nabi terhadap umat satu para para para ahli sufi dan dia kata manusia tu dia tidak boleh membersihkan hati dia ataupun melalui proses tazkiyah itu secara individu tak boleh boleh tetapi ada satu tahap yang tertentu saja dia mesti kena ada guide Sesuatu orang guru yang musyrik, lah, yang betul betul salah, yang betul betul ikut setan nabi, lah, yang memberikan waris kepada nabi untuk membantu dalam proses terjah. Lepas tu orang kata wajib nabi menerjah umat. Dia tak kata umat mungkin Allah tak kata umat itu dinas terjah diisi. Dia mesti dibantu oleh nabi. Nabi kena, lepas tu nabi akan gay. Ada satu sahabat datang nak waizulallah. Apakah mana yang boleh aku bantu? Yang orang macam ni Nabi beritahu lain isu yang lain tak datang Dia rasa baru hamad pun kan berterbaik Mereka tak ada kita yang lain pula Mereka rasa tak betul kan eh, Nabi tu dia akan tengok Ikut tahap Individu tu lah Kalau dia ni okey dia ni dalam hati dia banyak cinta dunia okay, Kita kena bagi yang dari sini sikit Bagi dia hilang cinta dunia hati dia Adalah latihan-latihan sejadah menjadi yang harus dia lalui Bagaimana dia ni, oh dia sama awalnya. Dia kena, ada ada pula ubat yang special lah Kita kena buat amalan-amalan tu Hilang dengan sifat tamak Yang tu mungkin ada wujud, tak kabur ini ah, ok, dia ni sifat dia tak kabul, Ada dia punya cara Cara dalam menikis sifat tu Tertiqiyah hati dia Hanya yang boleh dibuat oleh para Nabi Dan juga apalah perwaris parang Nabi lah Yang hak, yang ikut senang Yang Warasul Nabiak Ulama yang warasul Nabiak ni Kita dah beritahu dulu kan Ulama yang betul-betul Mewarisi Nabi lah Bukan waris yang syok-syok yang best-best je Waris semua sekali Bukan nak kata Nabi ni dihormati Nabi ni dimuliakan Nabi ni disanjung, Nabi dipuji Nabi diberi hadiah Nabi dimuliakan Oh itu dia nak. Jadi Nabi dia paling batu Nabi dihina Nabi dicaci Nabi dipukul Oh itu dia tak tak jadi dia pula-pula lagi dikatakan, ulama' yang mewarisi Nabi. Ulama' yang mewarisi Nabi ni, ulama' yang mewarisi seratus-peratus kehidupan Nabi dalam kehidupannya. Tak nah, tahu pun berbicara sejarah Nabi ni Kisah para Nabi. Macam mana Nabi hidup menghadapi umat, tugas Nabi, kehidupan Nabi, bernama-nama dari segi hubungan Nabi, surah Nabi, sarilah ataupun perjalanan hidup Nabi, dengan sarilah Nabi, fikir Nabi, risau Nabi, dia warisi satu orang tu, maka baru dia boleh dengar ulama' wa Rasul al Kalau dia nak waris yang best-best saja, best dia jadi si waris sepawuh kan? Dia tak kata wa Rasul Al-Biyah Wa Al-Ulam' wa Rasul Niswa Al-Biyah dia berulama' Dia waris nak yang best-best je kan? Yang susah-susah, yang Nabi kena balik batu, Nabi dakwah, rumah rumah, dorong ke dorong. Nabi kena caci, kena maki, kena panggil yang gila, majlun, ahli sihir Kena semayang dekat khabar Kena kena tahu tayi puter Baca singgah sejarah ha, Itu kalau siapa yang dapat mewarisi itu Wah, oh, tu lamak Itulah yang namakan Wah, tu lamak Dan kita pun nak, ber, ber, nak belajar Ataupun nak, nak menjalani proses tersekian Itu mesti dengan pilih lah orang yang paling hampir dengan Orang yang paling hampir dengan latinya Tahu? Kalau lama tu bad kan Duk so, dia pemewang, oh, kenal kan Pekat tu rosak, kaya Lepas tu dia nak suruh kita Makan nasi Tabi laur, dia suruh kita Orang oh, nak ikut kan Usah kan Sampai yang kisah ni pas, saya boleh itu, Janai tau you know. Tengah tengah? Dia di, di targian apa tu tak pergi Makan, bagi makan apa ha. Hmm? Jadi laluri manusia ini Dia tengok dia punya pentarbiah Ada ataupun orang yang nak Ajar dia tu Tak Seperti mana yang Maksudnya susah nak ikut Lepas tu Nabi Lapa Tiga bulan Tampu tak berasal Tiga hari tak makan Yang masuk dalam Buat rumah sepiji Hidupan, Hidupan Nabi, -nabi Ajaran ke mana nabi, nabi Jadi Nak, nak dicontohnya Dari sahabat pun pun Dari sahabat pun Sampai ada Semayang ke dalam Sampai Semayang sebab Islam jatuh, misalnya sebab lapar. Nabi pun lapar, sangat pun lapar. Ini kalau naun. kalau nabi mewah, nabi makan jam buon, buon cik. Orang nak ikut buon tak mampu, tak tak tahu, tak semua mampu ikut. Jadi bukanlah yang nak jadi waris Nabi yang betul-betul lah. Jadi betul-betul waris Nabi punya kehidupan baru mudah orang nak ikut. Sebab tu sekarang jarang orang nak ikut susah nak ikut setengah-setengah ulama' tu disebabkan Sifat-sifat pun -sifat yang ada pada ulama' tu kadang-kadang susah untuk disesuai Saya tak sebab-sebab eh. tu lah, tengok dirilah Ini tuan-tuan macam mana okey, bakal lama tu so, ni, eh. dah lah Dah lah, tapi kena siap sedia lah, buat apa yang Nabi buat ni sampai isek Bagi sejarah sejak diutuskan sampai dah wafat. Dan dia kisah-kisah para sahabat yang ikut cerita peran-nati ya. Kita pun dah ikut Barulah boleh jadi So, kawan-kawannya jadi Jadi pemiling sekeluarga so dah cukup lah Kita nak bimbing keluarga tu pun Kita ada sama jawab tu Kulukum ra'in Adik duit tau Kulukum ra'in Step ke dalam pun adalah pengambala soalan kamu jawab wakil lurahai mas'ulun an-ra'iyati setiap pengembala akan ditanya oleh Allah tentang apa yang digembalakan maksudkan gembala di sini tanggungjawablah satu orang suami akan ditanyai tentang isteri dia satu suami, seorang bapa akan ditanyai tentang anak-anak dia seorang ketua kampung akan ditanyai tentang orang kampung dia seorang imam akan ditanyai tentang makmum dia seorang ustaz akan ditanyai tentang anak murid dia seorang syaih ataupun mursyid halifah akan ditanya tentang murid-murid dia jadi setiap gubernur akan ditanya tentang penduduk daerah dia setiap raja, perempuan menteri akan disoal tentang rakyat dia, jadi setiap orang akan ditanya oleh Allah, makin besar dia punya pimpinan, makin besar dia akan ditanya kalau ada satu orang yang tak dapat taat perintah Allah dia akan ditanya, dia kena jawab orang tu pun kena, dia pun kena kalau dia dah menjalani dan menjawab dia untuk menyampaikan, syukur lah tapi kalau dia pun tak tak janari tanggungjawab dia untuk menyampaikan Maka dia pun akan kena, orang itu pun akan kena Betul Tanggungjawab lah, sekuang orangnya Kalau semakin besar tanggungjawab, semakin besar lah kita Kalau kita memang ada ada cerita-cerita untuk Memikul tanggungjawab Nabi Untuk mentakwa, mengajar seluruh maksyia kepada agama Allah Makin besar lah itu, kita Dan ujian dia pun makin hebat Tapi kan? kita mulakan dengan keluarga kita tu Kan? Kemudian kita sampaikan tauhid tu. Sampaikan mereka syariah. Tu wajib dan fardhu ain. Ah lepas tu girah. Lepas tu orang kampung. Lepas tu dan seterusnya seterusnya. Insya-Allah. Oke saudara-saudara hadirin. Temu lagi insya-Allah. Okey kan? Sekarang Allahu melalui Rasulullah jami'ul Allah, Rahman, Rahim. Inna alhamdulillah, nasyinu wa istighfuruhu wa mudhibhihi wa taawwufarizhu wa naauhu bidhahe min syuruhi amusina wa min syi'ah diamanina. Ma'yiha bidda, hukmala mudzalal, ma'yihi jilu, fala hadiyanah. Ishhadu alla illaha illallah wa hamu la shayin la. Ishhadu anna Muhammadan Abu al Rasulum. Allahu asliya asinna Muhammadan wa alisina Muhammadan wa Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu alaihi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تكفوا. او كما قال buku ni? Yang baru-baru ni buku tauhid. Saya bawa dua ya ni. Kena? Tiga empat, asal tak luar sama dengan beri. Beri yang nak, aku kita oh, ke. saya ketua pan di lagi dua tu. Ini saya dengan asal ramai sibuk. Maksud apa? Jadi kita dah sampai ke mengusir sifat Allah Subhanahu yang ke. Baik, betul. Muka ramadatu, mulailah wajib berbahasa ini ya. Betul. Demia, betul? Menolak pahaman Tajasim, bersetuju lima, lambung. Eh? Bismillahirrahmanirrahim, pengertian pahamam Tajasim tajsis itu maksudnya menyejiskan Allah menganggap Allah mempunyai iktiraf jisim dogma lah. apa ni fizik kimia segi ini adalah struktur fizik kimia apa tu jisim ngah benda ni fizik fizik apa tu jisim hmm? ini semua you you maksud persepsi hanya seorang dapat. Kan? Jisim apa jisim Jisim dalam bahasa Arab Berarti sesuatu yang tercantum Oleh dua bahagian atau lebih Sesuatu yang Tercantum oleh dua bahagian atau lebih Iaitu sesuatu yang Mempunyai cantuman oleh Dua jauhar Jauhar tu benda Bahasa Arab kan? Atau lebih seperti ini, sekecil-kecil jisim yang dikenali oleh manusia dalam ilmu sains ialah atom Yang mempunyai cantuman oleh beberapa unsur iaitu proton, elektron dan neutron Jadi atom Gabungan atom jadi molekul Gabungan molekul jadi Jadi Jisim Mereka Muhinistikirin, tidak ingat takhih Allah yang lain. Bukan sahaja dia menganggaplah isim, isim pun dia tak kenal lah. Dia hanya mengingat Allah. Syaikh Al Luhawi Faruzabadi. Apa ni? Al Luhawi ni mana ulama, ulama yang mahir dalam masalah bahasa. Al Luhawi Faruzabadi. Nanti dia nak musuh kita. Berkata jisim apa jasad adalah jisim insan, jin, malaikat dan sebagainya. Kamu semua hidup. Jasad adalah jisim insan, jin, malaikat dan sebagainya. Menurut ulama Al Asha'irah, jisim ialah sesuatu yang mengisi ruang yang boleh dibahagikan walaupun dari satu sudut. Menurut lawak al-asyariah Jisim ialah suatu yang memiliki ruang Yang mengambil tempat Yang boleh dipahagikan Walaupun dari suatu sudut Faham kan? Benar yang memiliki ruang Apa tadi? Memiliki, memiliki, ha? memiliki ruang Cahaya yang memiliki ruang Cahaya yang memiliki ruang Cahaya yang memiliki ruang Cahaya yang memiliki Kata Allah adakah cahaya? Angin mengisir ruang Hasyah Al-Apar Ala Mahkulat Al-Balili Syekh Sa'id Kudah Menyimpulkan dengan berkata Kebanyakan perkataan di sejapara Ialah jisir itu Suatu yang mengisir ruang dan sesuatu yang tersusut Ataupun bercantum Al-Kashif As-Sarif itu semua nama-nama kita Yang yang dibuat dalam berapa, tulisan yang sangat tu Semua nama-nama kita Seorang yang berfahaman tajusim Ialah seseorang itu berkata Bahawasanya Allah SWT itu Suatu jisim Atau menetapkan kelaziman-kelaziman jisim Walaupun tidak menyebutnya dengan jisim dia tak mengaku. Dia, dia tak mengaku yang kata Allah tu berjisim, tapi dia telah menyatakan sesuatu, perkataan atau segmen, dia buat satu pernyataan yang membawa kepada pemahaman yang menyatakan bahawa Allah itu berjisim. Ah. Ha. Jadi kita tanya dia dia kata, "Saya tak ada, kan Allah tak buat Allah bukan jisim, hmm. tapi dia kata Allah ada tangan nisnanya dia jabatan pada masa dia menafikan dan masa yang sama dia pun mengisbatkan tanpa dia sedar maknanya dia itu jahil tentang apa itu pengertian jisin kalau dia faham tahu apa itu apa ni makna jisin maka dia tidak akan menyatakan sesuatu kenyataan apalagi kalau yang melibatkan Allah Subhanahuwataala terhadap pemahaman penci menjisimkan Allah faham kalau ada tangan dekat saya, Allah bukan syekh. Kami bukan fantasi. Kau tanya dia guna tangan aku. Masya-Allah, syekh dah sampai. Assalamualaikum tuan-tuan. Tahniah ya, syekh. Ana, tahun. Assyaf min Hadramaut. Dia ada tu restoran Hadramaut macam mana? Okey, Seorang yang Berfahaman pada jisim Ialah seorang itu berkata Bahawasanya Allah sebabnya itu Sesuatu jisim Atau menetapkan kelaziman-kelaziman Jisim walaupun tidak menyebutnya sebagai jisim Ada dua tu Satu memang dia kata memang Allah berjizim lah nah, Itu clear lah memang ada tu Ada satu kelompok yang dia kata Allah ni ada tangan Ada kaki ada semua Jangan tanya saya tentang bulu kemaluan dan Kemaluan. Itu sampai tahap itu. Satu kelompok ni dia menganggap Allah dalam macam kita lah. Cuma dia kata aku sekan nak beritahu, jangan tanya aku tentang bulu kemaluan, kemaluan dan sebagainya. Perkara Allah hukum ini yang tu Ada satu kelompok yang sampai sama macam itu sekali. Itu kelir-kelir lah Kelir-kelir kafir tu Dalam menurut Arti ketikat kita kan Kemudian ada satu lagi golongan tu Menetapkan kelaziman-kelaziman jisim Walaupun tidak menyebutnya sebagai jisim Allah tu ada tangan Tapi tangan Allah tu tak macam tangan kita ha, Itu sama Itu kelaziman-kelaziman yang Menetapkan Allah sebagai jisim Walaupun dia tak kata Walaupun dia nampikan dengan demikian dia telah pun menetapkan cantuman atau keanggotaan bagi zat Allah Subhanahu Wa menetapkan bentuk, rupa, ukuran, batasan, tempat dan pergerakan bagi zat Allah turun ke langit, dunia, turun macam saya turun dari mimbar. Itu begitu tadi yang saya paham. Kan? kena palingnya sifat paling yang macam-macam dibuat sebab berubah. Allah turun ke langit dunia Nah, hadis tu kan Lalu seperti malam terakhir Ketahaja tu Seperti saya turun dari mimbar. Ok, mana dia telah Menyatakan Allah itu Bergerak daripada satu tempat Seperti tempat yang lain Dan bergerak daripada satu tempat Seperti satu tempat yang lain Adalah sifat bagi cisim Maknanya dalam pandai yang sama Dia menyatakan Allah tu cisim Walaupun dia kata Allah tu cisim Faham? Allah berada di atas araj Tu dahulu tu dan Al-Rahman Allah beriktiwa di atas arah Maksudnya Allah berada, menetap di atas arah Berarti men men Menyatakan bahawa Allah itu memenuhi ruang Mengambil tempat itu Dan ini juga mengambil tempat Dan memenuhi-menupakan sifat bagi jisim. Walaupun dia kata Allah itu jisim, tapi dia telah menyatakan Satu kelajiman yang menetapkan Bahawa Allah itu Seperti jisim. Faham? Allah berada di atas arasy. Allah macam-macam besar. -macam, kan? Dan dia memang di ku tu kan. Ham amin tu memang sama. Patutlah hadis Muslim tu kan, jariah tu kan, Ain Allah di sama di atas. Jadi fahaman-fahaman yang mengambil makna zahir ni memang salah. Dan kita kalau saya ubah etika kita saya tak boleh. Kalau saya kan kata yang betul menyatakan pada etikat secara jelas Allah tu berkisir waktu bertempat kafir tapi kalau dia kata Allah tu mengambil uh, tempat tak macam kita ambil tempat waktu ada tangan tak macam kita minta tangan itu eh, nanti khasih berdosa bukan kafirlah kita tak kafirkan dia orang-orang kita tak kafirkan dia tapi mereka tergolongan orang yang khasih berdosa pasal dia tak faham dia jari dia tak tahu apa sepertahankan dengan tawar tentang kisir tentang, tentang, tentang dia telah menyatakan satu statement kenyataan yang Meletakkan kelajiman bagi Allah Walaupun tidak menyebut sebagai Tak kira lah, bentuk Allah tu tempat segi ke, bulat ke Panjang ke, besar ke, kecil ke, lebar ke Tubuh Ada tangan, ada kaki, ada muka Sebagainya, sebagainya Ukuran, kan, panjang milik Batasan, Allah tu ada sekian-sekian tempat Yang berada di timur, berada di barat ke Tempat, di atas haraj ke Kat mana, kan, turun bawah Selangit bagus ke Dan pergerakan, bergerak dari situ Tempat. Itu semuanya sifat-sifat istimewa mustahil bagi Allah Faham eh? Habis itu macam mana? Allah mahlak tak tahu Itu etiket kita Nah, tahu tu lah Tapi saya sudah sabar eh. Tak buat nak juga Allah, Allah tak pernah mentaklifkan kita Ataupun meletakkan -men satu Perbanan daripada kita untuk untuk Menetapkan zat Allah tu kat mana Di mana macam mana Macam mana rupa tak apa ya, beriman saja dengan Allah. Sko, dengan minat segala sifat-sifat yang wajib pada Allah, menafikan segala sifat-sifat yang mustahil kepada Allah. Sko kan? Dah. Allah katakan kalau sebarang siapa yang dapat teka di mana Allah di masing-masing dunia itu. Ade? Tak perlu nak aman dan kita pun tak perlu nak berdebat-debat atau berdebat berada -berada lah, kan. Kita pegang dengan pegangan kita. Kita menafikan Allah tu Bersebat menafikan Allah tu Bercisin dan sebagainya Dan kita Janganlah kita Membawa perkara Sampai tahap Pergadung Percah belah Itu pun tersemasalah Dia nak percaya Dia tak nak percaya Selamat tu Itu dia. Kita pegang dengan Kita ingat Dia bagi tadil macam mana pun Kita selamat tu Tak payah nak bayar tau ha, nama kita punya dalil pun dari cukup ni kan? siapa yang khatam sebab dulu belajar betul siapa dia tak ada masalah berhadapan dengan zaman zaman pertama ni yang tak kefahaman dengan Islam agama dia takkan goyang kan disebabkan ha, pada dikat ni ialah sifat khusus bagi makhluk Allah Jisim ini merupakan sifat khusus bagi mahluk Allah Subhanahu wa ta'ala Kerana adanya ciri-ciri seperti Beranggota Iaitu tercantum dari beberapa bahagian Berbentuk, berukuran mempunyai batasan, bertempat Dan sebagainya Ini semua kita mempunyai sifat lah Berita ada tangan kita, muka-muka bulat Muka pati, muka lonjong, tinggi Tumuh, pendek eh. Duduk dekat pucung Duduk dekat... eh, Bertempat dan sebagainya ini semua sifat makhluk ini merupakan ciri-ciri makhluk Allah makhluk yang terbatas sedangkan kewujudan Allah SWT adalah terlepas daripada ciri-ciri keterbatasan makhluk tersebut Allah adalah bebas terlepas daripada ciri-ciri keterbatasan makhluk tersebut kalau kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk berarti samalah kita menyesuaikan Allah itu makhluk yang manisifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Sama dia kan? Maksudkan Allah, Allah tu makhluk ke? Betul. Kalau Allah dia khaliq kepada makhluk, dia mencipta dia ada sifat-sifat dia sendiri dan makhluk ada sifat-sifat sendiri yang terbatas, sangat-sangat terbatas. Macam mana kita nak mensifati Allah, Allah dengan sifat-sifat makhluk yang terbatas? Boleh ke nak samakan Allah dengan makhluk? Dan itu pun kalau kita fikir Secara logik juga lah kan Memang Tersengah sendirinya terbatal Sesiapa yang mendakwa bahawa Allah SWT itu berjisim Atau menetapkan Mana-mana kelajiman jisim Yang merupakan ciri-ciri khusus -ciri makhluk bererti dia telah sesat Daripada akhidat Islam yang murni Haa nah, tu highlight tu Sesat daripada akhidat Islam yang murni Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata daripada kan Imam Fakhruddin Ar-Razi ar Dari lain satu lagi PNS dia, dia, dia pengarang tafsir tafsir Kamil itu perlu disebut antara ulama tawhid yang yang yang yang yang adalah yang, yang, lah yang masyhur di zaman kurun ke-6 masa Jabir Berkata, jikalau Allah SWT itu dikatakan berjisim Maka semestinya dia akan menyerupai hakikat jisim-jisim yang lain Secara menyerup Jikalau Allah itu dikatakan berjisim Maka semestinya dia, yang Allah Akan menyerupai hakikat jisim-jisim yang lain secara menyerup Maka jika begitu, dia, yang ni Juga adalah Tasbih, Iaitu menyerupakan Allah SWT dengan makhluk Kitabnya Asad At-Takadis Ingat ya, kan? Dia jawablah. lah Imam Fakuddin Al-Arabi telah mengatakan Anak-kitab At-Takadis Siapa surat dia? Surat satu-satuh dulu Haa Bau dia pun Bukankah ni Baik Dia ya, tanya uh, nanti, mau kita pun Haa Apakah anak-anak ni Mahu dia tak ingat kan? Ustaz Zekar putih, in pun itu Dia pun tengok kita sekena orang Haa Kena dia mu kan Dia gelak Lepas saya pergi Hari sinat 4 Saya pergi apa Kursus Marik tauliah Mengajar Hanya dah dapat tauliah lah Dah tak kisahlah Mereka oh, nak susu buah. Tak ada surat <laughs> Kebetulan dia jemput Satulah Ustaz ni Prof. Sumadiyah Berikan Tak bersebut nama kot Dia berikan ni Ada yang berikan ni Kebetulan dia punya Fahaman kuat adalah Bau-bau sukin <laughs> Jadi dia dia tak secara direct dia mempromosikan mem mem mem mem mem paman dia tu lah Tapi bila dia setiap kali dia punya pembahasan tu baru dia macam-macam Maka kata yang datang tu kebanyakannya yang lah Ada senama nama lah kebunan orang tu pusat tu dari Oh Bila dia dah mula Ustaz tu dah mula buka sikit-sikit betul -sikit, dia kata apa ni? Nah, dia dah sebut-sebut apa. nafal betul boleh ni pasti daksha budda dah wafat tapi aku tak ajar Yang pelan-pelan ni dia buat eh, dia ni juga Di, benda kan? ni bila ada bunyi panas-panas dia panas dia bertawasul tu aa, dia dulu dia buka kan bab tu aa, Budak tu nak minta pertahanan kedua-kedua tangan ustaz tembah satu lain ustaz apa minta boleh tak kami sudah ada mahu sepakat betul tu okey satu pun apa dalil kamu ia buka talih Seperti-seperti talih Dengan tenangnya dia oh, Orang Rasulullah Alhamdulillah Semua dah Sebab tu Haa Siapa orang bisa mencetakkan orang pergi tak kena jawab kita berhujar dengan talih yang buku Orang pun Hormat kita lah Tak berani Panas juga lah pun Masuk waktu Kepulat uh, Haa beli taklimat Jadi bila untuk ada hujah yang kuat hai rambut weh ah ni weh tak apa lah ha kita goyang je ni pun mata salah ni zikrah maksud kata iman ada iman ar-radis tersebut adalah jika seseorang itu mengaku bahawasanya Allah Subhanahu Wa Maka secara tidak langsung pasti menentukan kelasiman kelasiman yang menyerupai kelasiman kelasiman pada hakikat makhluk itu sendiri, seperti bertempat, berbatasan dan sebagainya. Kecelaan pahamannya disimp, firman Allah swt, Wama yu minu ak saruhum bila illahu mushriku. Dengan Allah yang maksudnya Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah Melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain Maksudnya menyamakan Allah Mempersekutukan tu Menyamakan Allah Saya apa mengapa sahaja berkata mereka yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam ayat ini adalah orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Satu punya tafsir. Tidak. Orang yang paling terbaik sini dalam ilmu tafsir. Nabi Bina doa itu khusus. Allahumma alimhu ta'wil. Ha. Allahumma s-fatiha n-fidin wa alimhu ta'wil ataupun setengah kita Allahu ma'lamu ta'wilu fa faqtiku fid. Kami pegang beleri, Na'bas. Patut dia dalam dalam tafsir, Na'bas yang utama. Jadi dia kata yang persetujuan Allah di sini maksud dia orang yang menyerupkan Allah dengan makhluk. Mereka beriman kepada Allah secara ringkas, yakni secara ijmaliy tetapi mengufuri Allah secara terperinci lima berlawan saya diri kita yang mengatakan Allah di pertanganannya dia beriman Allah apa tak beriman tapi cuma saya preferensi diletak Allah tu sendu Allah tu tangan Allah ada kaki dan sebagainya jadi saya tak sadar kalau cuma diri saya preferensi dia lambang was sukuq maupun sukuq nak Allah tu kukurih Allah tapi gambaran tujuh tasrif at-tabali tasrif putrubi tasrif al-alusi dan sebagainya berkenaan ayat ini tujuh ha. buka ada Tidaklah, saya ada satu, tak ada si dia tak ada Imam Ibn Jalil Tabari, Tahun 310 dia rafat Kemudian Imam Qutubi ini Mazat Maliki Imam Tabari dia misyayat Imam Qutubi Mazat Maliki Darulah Hadis itu 10 jelit Asal dia dalam Dia pecah dua dulu, tukar dua jelit Tak siap dalam Qutubi Dia Mazat Maliki Al-Alusi ni saya tak, Asbar, tak Mata -mata Siapa ada Asfah tak ada Matahan hati juga InsyaAllah boleh Nujuk kan Jadi Betul kan, kan? Datang untuk hati saja kan Jadi Bila berhadapan tu Ibn Abbas kata Orang yang Menyarikalkan masyid Allah Maksudnya Allah ni adalah orang yang Menyerupakan Allah dengan makhluk Beriman terolah secara umum tapi Tampak dicari Mengkukuri Allah secara perinci Mana dapat ni? Ha? Sebab lah tak cerita balik ni Ketika kutubi tak cerita ha. Bukan ada cakap Cuma main-main song cakap Golongan Mujad Simah Dan Musyad Bira tajsim Simah Tajisim sesama tu Tajisim ni makdalam Menjisimkan Mujasimah orang yang menjisimkan tulisim paham. Boleh jangan kamu terbalik. orang yang menjisimkan Allah. Tulisim itu paham yang menjisimkan Allah. Masdar. Musyafirah yang menyambut Allah mengakui beriman kepada Allah Subhanahu Wataala sebagai Tuhan yang Maha Esa tetapi dalam masa yang sama, tak kala mereka membahas sifat-sifat Allah SWT, mereka menyerupakan Allah SWT dengan makhluk-makhluk, dengan mendakwa bahawa sebenarnya Allah itu bertempat di atas arah. Allah SWT itu bersila atau bersemayam, Allah itu turun dan naik, Allah SWT ada sifat keanggotaan dan sebagainya. Jadi siapa yang mengatakan sedemikian berarti dia termasuk dalam mujizimah dan musyidiyah Walaupun dia tak aku, Walaupun dia tak ngaku Siapa mengaku berat dengan jalan Betul Ada orang mengaku berat dengan jalan Dia tak ngaku Tapi menurut pemahaman Khalid Sunara Wajamah Siapa yang menyatakan Kalau saya tentang perantau dan lain-lain Walaupun secara tanpa disedari Melazimi sifat-sifat Allah. Masya-Allah, Sheikh. Saudara. Eh? Oh, okay. Jadi dia, walaupun tanpa sengaja, tanpa ada tahu ketika dia, dia meletakkan sesuatu kelaziman ni yang membawa kepada pahaman tajsim, dia mujasimah, dia dan dia musyabihah, dia tak ngaku ke apa, dia, dia menentang ke. Itu dia Itu dia masalah Menurut pahaman kita Al-Quran Al-Jama'ah, ulamak kita sepakat Ini orang yang mengatakan Allah tu bersinda, bersemayam, datarai, turun, naik, nangit ya. Dan dia ada gota, kaki, tangan dan sebagainya Itulah golongan majlis dan syafiah Walaupun dia beriman kepada Allah Jadi dia, dianggap sebagai fasik lah, kuasa lah, bilang gitu Itu isi ablamak kita lah Itu nanti kat mana, Allah malam tu, itu Allah yang besar lah Syekh Naif pula berkata Setiap yang bawa kepada kebaharuan Betul, barulah benda yang baru Ataupun kepada sifat-sifat kekurangan Maka mahasiswa Allah daripada sifat-sifat tersebut Apabila kita menyatakan sesuatu Berdekaan mengajar Allah terhadap benda yang baru Berarti Kita dah menyatakan sesuatu kelemahan pada Allah Kalau kita kata Allah ada tangan Perlu ke Allah pula tangan? Kenapa manusia perlu pula tangan? Macam mana? Nak makan, nak guling, nak mengkat barang Nak salam, nak nak boleh singgah Kalau waktu itu tak ada tangan, dia tangan dia kudung 11, kudung 12, apa jadi katanya? Apa jadi katanya? Banyak Boleh dikatakan, sepupu banyak Sepupu banyak yang kita Pekerjaan dia tak boleh buat, betul? Makan dalam dia lah, dia suap tangan ada. Maknanya manusia ni perlu kepada Tangan Sesuatu yang perlu kepada sesuatu Bergantung berarti dia lemah, Faham? Allah perlu kepada tangan hmm? Allah perlu kepada tangan Untuk mencipta alam ni Atau untuk buat sesuatu Untuk beri erci Kalau Allah tak ada tangan Mungkin nak beri erci Terima kasih nak beri erci Dia kata nak beri erci Dia nak Betul Perlu Allah perlu tangan? Perlu Allah pada kaki? Perlu Allah pada mata untuk melihat? Perlu ke Allah Allah pada gigi untuk berguna? Perlu ke sesuatu kepada mata? Manusia juga pada mata begini. Buta tak nampak. Maknanya manusia itu perlu kepada mata untuk melihat. Sebab mana itu lemah tanpa mata dia tak boleh melihat. Allah jadi Tuhan perlu pada mata untuk melihat. Kalau tanpa mata tak boleh, kena mata juga. Ya. Bagaimana dia menyamakan Allah dengan manusia Itu yang maksudnya di sini Karena siapa yang Setiap yang membawa kepada kebaharuan Ataupun kudus ataupun sifat-sifat kekurangan Maka Maha Suci Allah Dari sebuah Maksud Maha Suci Allah tu kita kita buat Tansih lah, kita menyucikan Allah Faham kan? Eh? Habis tu Allah disenai dalam kurang-kurangnya Tidak ada nah, itu bukan yang tak faham Faham Allah nak memahamkan kita dalam bahasa manusia Yang memaham ni eh? Sebab guna perkataan Takkan Allah nak orang manusia guna Allah guna bahasa binatang pun Betul Jadi manusia akan faham dengan Keadaan diri dia lah, yang ada daripada diri dia Yadullah Tangan Allah ni atas tangan-tangan mereka Wah tu, orang bahasa itu tangan tu Dan guna orang kali jadi guna orangnya Sini-sini aku pegang KL ni dalam kegangan aku Kenapa KL tu dalam kegangan dia Susah mana dia dapat tangan dia Dia nak KL ni Tu kata-kata kiasan Yang ni bahawa mahu dia Memuasai KL ni Dia pungka dalam kegangan Ha Kenapa Kita share ini Mereka tengok ni, Ha kalau, jadi setiap perkataan secara zahir yang mana menunjukkan kepada sifat kekurangan Allah tangan, wajah, kaki, kita kena wajib takwir. Bagi golongan yang takwir, bagi golongan yang lebih selamat lagi, dia takwir, menyerahkan maknanya kepada Allah. Takwir ni menyerahkan. Allahumma astalaf, nammalik mashfiq banyak menyerahkan maknanya kepada Allah. Allah mohon tak tahu maksud tangan Allah itu. Kami beriman dengan apa-apa yang Allah turunkan dalam Quran, iaitu mensifati dirinya, mensifati zatnya dengan lafaz-lafaz wajah kaki, tangan dan sebagainya tapi kami tidak tahu apa masanya bertanya tentang itu suara anruh, tidak bertanya tentang masalah itu, tidak sebab sahabat tak tanya kepada Nabi sahabat 124 ribu, 23 tahun berdua dengan Nabi, tak nak tanya pun apa tu maksud tangan Allah Al-Quran 2 Wahir Allah. Apa maksud wajah Allah tu Dalam Quran Wahir Seorang pun nak tanya 124 ribu sahabat 23 tahun Seorang pun nak tanya Tak tahu saya Kenapa nak tanya Mana tak perlu ditanyakan lah Sekejap Itu yang memalik kita Bersanya tentang masalah tu Bila Tafwid, serah terakhirnya mana kepada Allah. Kami beriman dengan apa yang Allah bersifat tentang zat dia dengan lapan-lapan dia, dalil majelis, tidur, apa-apa yang lain dan sebagainya. Kami wakaf dia tu majelis. Kajian di majelis kami tak tahu apa di mana dia mana. Masalah orang bida, berita yang satu bida. Itu golongan talaf. Kerana ahli sunnah jamaah mengambil langkah tafwid, menyerah ke mana kepada Allah. Satu lagi golongan yang talaf yang selepas datang Imam al masyhuri. Terpaksa mentakwilkan. Sebab sudah berlaku satu satu kebaharuan. Pentakwilan-pentakwilan yang salah. Pentakwilan-pentakwilan yang sesat. Oleh golongan gulungan Faksabah. Maka untuk mengelakkan daripada orang. Terpengaruh dengan takwilan-takwilan yang salah. Maka ulama' lah pun terpaksa mentakwilkan. Itu pun hanya pada tahap zonni saja, Bukan khatni. Zonni ni sangkaan. 75% tepat dia tak 100% pulau kota'i tu 100% lah maknanya mentakwil tangan tu dengan keubasaan bertolongan mentakwil kan apa ni wajah tu dengan zat hanya pada pada tahap Zlatni sahaja saja. Masih ada lagi 25% tu wallah, wallah bukan 100% lah takwil itu pun takwil disebabkan nak menyelamatkan manusia umat daripada terjerumus kepada takwilan-takwilan yang salah faham kan ulang banyak kali lah Ah. Bapak, Bapak tak lagi. Ini memang sebuah hadis. Saya sempat kat. Saya Atau dia bila dah masuk ke taman selepas Nabi wafat, maka adalah kuasa bahasa mulia mentaris tu Maknanya secara automatik dia mesti dan Faham tentang masalah dulu Dia pun terbagi kepada dua juga sahabatnya Sebahagian memang takwil Sebahagian pun takwil Sahabat sini dah ada dah sebagian, sebagian yang takwil, sebagian yang takwil Kebanyakannya takwil Dan sebagiannya Macam Allah, Macam Al-Masin Ali Rasul Mila Abbas, dia takwil Sebab zaman, bila zaman akan Nabi dah wafat, bila Islam dah berkembang Sahabat-sahabat pun Mula pun takwil jadi pada waktu zaman mana pada waktu zaman Nabi hidup tu apa dia punya dia punya buahan pu bukan dia tak tanya sebabkan dia faham benda ni tak perlu dia tanya ataupun memang sahabatnya dia satu sifar dia masuk kata afalluha atkal lupa sangat sedikit dia ni bertakalluh takalluh ni sebenarnya istilah dia istilah dia sampai di takalluh takalluh ni dia seribet kan tiba pernah ada sesiu negeri macam satu orang lagi kata ah diwajibkan kepada kamu Haji satu-satu orang bagi 8000. Lah Semua dia sekali ke kita tahu. Jadi nak kita tegur kita akan kujawab ke nanti mesti nak kena buat dia tahu, apa tahu. Jadi adalah lah? apa yang di diamkan oleh syarak dan oleh Allah dan Rasul. Ya, benar kan wahai Bila kita tanya perlu kepada jawapan, bila ada jawapan perlu diing samakan jadi sahabat dia faham itu. Betul yang ter, Nabi sini kalau benda tu penting, tak perlu tunggu tanya lah. Betul. Sahabat ni dia faham kalau benda tu penting, perlu dijelaskan oleh Nabi, Nabi dah jelaskan tahu. Nabi sendiri pun tak pernah nak cuba-cuba nak menjelaskan urusan jaya ni, kan? Ha, ni kamu faham betul eh. Maksud tangan Allah ni, bukan tangan Allah tau. Ha, sahabat sabalah aku dengan ini. Ini maksud ayat ni Allah kata tangan Allah ni bukan tangan kita tau. Nabi tak nak cakap pun. Bila Nabi sendiri pun tak pernah jelaskan benda yang penting macam tu, kenapa dia orang tak tanya? Tak perlu tanya. Nabi pun tak jelaskan. Kalau penting, mesti Nabi dia jelaskan lah. Betul? Tak perlu Nabi... Benda-benda yang penting semua Nabi jelaskan lah. Jadi benda ni bukan nak kata tak penting. Benda-benda benda ni tak perlu dipahaskan. Apa yang sahabat sahabat faham ke, benda ni tak perlu dipahaskan. Tak perlu kan? Cuma itu datanglah golongan-golongan selepas tu Yang cuba-cuba nak bahas Cuba-cuba nak Takwil Nak cerita pasal masalah ni Maka Tepat setelah ulama'-ulama' ambil peranan untuk Membantu ataupun mengkontrol Mengawal Takwilan-takwilan -ta yang salah tu Kepada takwilan yang betul Yang bersifat berlaku ni sahaja Faham kan? Ada yang kata Ada yang cuba melaga-lagakan antara golongan yang tahwil dengan Takwil. Dia kata Puan oh, siapa nak buat Nak apa ni Nak ta'wil Kan Allah kata Golongan Allah Ibrahim surah Al-Ibrahim Yang kita tujuh tu kan Orang yang mencari, mencari tawil takwil ni Orang yang Orang yang Orang yang Dia tak bahas-bahas Ha Tengah ha? Mana Allah mencerita orang yang mencari ta'wil-ta'wil -ta terhadap ayat ayat persyalihan dalam surah Al-Imbrahl ayat ke-7 Jadi kita kata ni Allah sendiri pun mencerita orang yang tak tahu pasal nak ta tu golongan yang tadi kata, habis tu kalau tak ta'wil, so, Quran itu lah Allah Quran yang disulungan tu, korang surut, tak tahu nah, apa yang dia tak tahu Dia abang suruhkan Quran sesuatu sahaja-sahaja so, eh Kau tidak difahami oleh lain, Apa pun nak cuba tu yang umat tak faham, manusia tak faham dia terjadi juga lah apa Tim Perlekaan antara golongan Tafil dan Tafil ni Cuma orang yang men-tafil ni Yang nak Meredihkan Antara dua golongan ni Jadi dia perlu Tafil-Tafil ta lah Tak perlu lain-lain Tafil ta Betul Betul Tak perlu nak kata ini Tafil betul Tafil tak betul so, Tafil betul Tafil tak betul Kita kata dua-dua betul, betul. Dua-dua betul Gila perlu ke takwil takwil Tak perlu takwil nah tak ada takwil Senang gitu Nak salahkan orang pula Nak kata kita betul, kita betul. yang betul-betul Ayat macam tu Itu maknanya Allah marah cerita Orang yang mentakwil Pada takwil tak dan tak tak tak yang salah Itu je Nah tahu tu Dia takwil buat apa pun Dia betul-betul tak penting Tak perlu dia takwil Allah tak suruh pun mentakwil tu Tak wajib pun takwil Dia tak perlu Bile perlu tak boleh, bila tak perlu Tak boleh ya. Tenang ya. ya. cerita, kenapa yang nak nampu oh ni, betul ni, ya? tak betul Ini tengah-tengah golongan ni suka Melaki lagi dengan Allah Termasuklah antara wajah mazhab ni permasalahan dalam mazhab pun ni nak bergantung dengan dia. Kenapa Imam ni kata macam ni, Imam kata macam tu Mana betul yang betul Dulu betul, semua betul ini fikir kita tadi ni ah, ni saya kata ring kalau bas tu dua tane naik kau kalau nak tak naik kau yang satu lagi. Tak apa nak tak tunjuk sampai betul-betul salah semua baru lebih, baru kepada kepercayaan. Kita merupakan budaya begitu perkampungan dan kita mengelola orang yang daratullah. Ya lima, delta dan lima, kita ni masa. Dah, eh. Ya, saya. Adalah sehingga nak tahu ini dalam tajam. Adapun sesuatu itu tak kalah mempunyai penghujung bagi wujudannya, maka ia sesuatu yang terbatas. Begitu juga dengan sesuatu yang punya sifat-sifat keanggotaan dan bahagian-bahagian Maka ia adalah kekurangan Mana dijelaskan sesuatu ni Kalau satu tu ada ending dia Maksudnya dia terbatas Kalau sesuatu tu ada anggota mana dia lemah, kurang Saya cakap ini kan, perlu boda perlu penuh boda Ini kerana hal ini menunjukkan adanya yang menyusul. Sesuatu yang tercantum dari bahagian-bahagian anggota tersebut Jika manusia memiliki anggota-anggota dan bahagian-bahagian pada dirinya Maka kita tahu bahawa bahawa sememangnya manusia itu serba kekurangan Yang tadi lah cerita kan Tak ada tangan dia tak ada apa Tak ada mata dia tak tengok perlu penuh tangan, perlu penuh mata sebab rumah Kalau Allah macam itu rumah. Rumah, apa yang dia nyabar dengan makhluk Berita juga kita tahu bahawa Malaysia berada pada salah satu daripada sudut-sudut tertentu Menunjukkan bahawa Malaysia itu terbatas Dan keterbatasan menunjukkan kekurangan dari Malaysia Dia kalau ada dekat Pucung dia tak ada dekat Masyarak Takkan dia ni ada dekat Pucung pun rasa Kadang Masyarak pun dia ada dekat London pun dia Mana-mana saja dia ada Pakai nama tuan tu pasang bawah jemukah Mana mula guna kata tu Sekejap tu kata ok kau ambil apa kan? Kau ambil Kata kita nak penuh-penuh nak terima lah pendapatnya Allah Subhanahu berada di Atas Arash Sebab apa Ada ayat mengatakan Allah tu berada di Atas Arash Habis tu macam mana pula ayat kata Ainamaka, buah, buah mahum Ainamaka tu Allah tu berada dimana saja kini kamu berada Ainamakua tu berada di mana kamu hadapi suruh wajah Allah Allah tak mana pula ni, kat Arash ke, dekat dengan kau ke Dekat mana-mana ke Di mana kau menghadap Allah Sekarang ini, mana satu punya makna kau pun nak ambilkan Semua ni kita nak Sekarang nak nak ambil makna zahir ni Okay nah, Sekarang yang betul Allah kata ta'arash ni betul Jadi Bila Allah kat ta'arash Kita Allah dekat-dekat dengan kau Bila kau menghadap ke mana-mana Allah tu ada di mana-mana Betul yang makna dia Sekarang Allah kat ta'arash ni Nampak? Kalau kita ambil makna zahir pun Akan menjadi pertentangan di antara Sesuai dengan kebayaan anda ni Betul senang diben. Wallahu alam. Allah tu tidak boleh sumpah. Nah, Allah itu sumpah. Tenang juga, ah, right? dalil. Juma -juma pun, kita tu. Apa? Di pagi lah nanti macam mana buat kita supaya jawab dengan dalil juga. Akli dan nasri. Kita betul-betul mendalami yang kita akan yang amanah kita memantap. Insyaallah. Nam kadisipan siapa pun kere. Tangan mana? Jadi di buat deh kitab al farqoo al awis. Dari dari nakli yang menolak Fahaman tradisi. Ah ha, ni dari nakli. Nakli ni yang boleh. Hadis. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menghayati Al-Quran dan As-Sunnah, tak kala mengkhabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan dapat menangkap dengan suruhan cahaya ilahi. Hmm. Ini yang mahal. Eh? Pasti akan dapat menangkap dengan suruhan cahaya ilahi. Hmm. Itu hebat. Dan dengan kebeningan hati, kebeningan ini kejernihan. Kecernihan hati yang murni Akan kealungan Allah Subhanahu SWT Yang maha sempurna Yang tidak bersifat Dengan sebarang sifat-sifat kekurangan makhluk Dia yang tak boleh terima Hati dia kotor Hati dia belum dapat Cahaya ilahi Nanti Dia usah terima Dia sebabnya usah nama dia Manusia ni hasil dia Bila hasil dia tak pergi Bagaimana dia Tunggu dia tak ada tapi kalau hati tu dah disinari dengan cahaya ilahi, cahaya ilmu yang hak, yang suahir, yang besar Dia mesti mudah dengan terima Kalau dia tak boleh terima juga dengan hati dia, something wrong, bad, -bad. Ada benda yang tak kena dengan hati dia Lepas tu Ibn Battuta, yang original eh? Ketika dia buat pelayaran ke Tamshik, oleh singgah di Tamshik ketika tu dia sempat dengar rupa berniatnya Kemudian dia pun menceritakan tentang Ibn dalam kitab pelairan Jumat Juta itu. tu Dia kata dia jumpa satu ulama yang sangat hebat Jamshik Tapi dia kata Dalam paletak dia tu ada Santing orang Yang tak betul je Maksudnya kita kan Faham tak? Jadi kalau orang tu dalam hati dia berhising mudah semudah dia apa yang ulama' Ulama tu dah sepakat Kan? susah susah sengat lima nak degak nah, pegang dengan benda-benda yang bertangga dengan jemal, bertentangan dengan jumur. Naya hati itu nak tengok belum boleh mengalami proses tersuci lagi hati itu kotor ni. Kalau tu lah hati kita dah berisi berisi berlima. Apakah ulama-ulama yang berbeza kepada pahaman yang mensucikan Allah daripada juga dan sebagainya, sudah ulama-ulama sudah tua apa tadi? MasyaAllah tak betul. Mengganti tak betul. Membuka baslani tak betul. Masyarakat tak betul. Mana rawi tak betul? Ribu ulama semua sepakat tak betul lagi. Ini samian dia betul. Muhammad Abdul Rahim betul. Ha? Mana hati? Hati tu tak penting Hati tu masih lagi tak berlima. Belum dapat sahih lagi. Apa percaya ini? Oh, biarlah lu. Apa? Itu pun namanya. Mana dia cari-cari lahir ni Oh ni semua ngarul ni Suruh hafad ni Dekat situ dia, dia dah gelap Dia tambah gelap Dia orang ni tak dapat Kesian ke dia orang Tengoklah orang-orang kita Suho oh, yang yang memang Amah kabul lah orang ni Kalau Allah tak kabul tu lah. Fahaman orang ajaran Ibu dah tak, tak sampai ke kita Sebab Allah kabul lah Sampai sampai ke kita Dan sepakat menjadi tinggi oleh itu kenalilah lama lamam kita, semuanya hebat-hebat Satu orang pun dah cukup lah untuk, untuk melawan semua yang mati yeah. Tak payah banyak-banyak lah, Nawawi nah, orang pun wakil lah cukup untuk hapuskan segala Eternitya ni yang luar hal ni yang pahamannya yang salah ni cukup dah Tak payah buat-buat ramai Yang 10,000 tu, yang hanya syafi ni sahaja, 10,000 pun tak, tak payah Seorang pun cukup dah kita tak kenal semua tak ada dia orang bermatu matian dengan dunia luar. Itu kita buat tak tahu yang Ronaldo, Diego, Justin, per per per per. Itu jadi kita tu wah, tuono. Nama nama tak kenal. Abu Bakar Abdul Salam tak kenal. Pak Kurniadi tak kenal. Mas huh. Masih tak kenal. Imam Abu Hamid al ini tak kenal. Imam Abu Sa'ish tak kenal. Kenal? Huh? Abu Bakar Aqbal Asyasi tak kenal. Imam Mawati tak kena Imam Muzani tak kena Imam Buaiti tak kena Imam Selenang Rawi Al-Muradi tak kena Imam Tauhawi tak kena Imam Bu tak kena Imam Muhammad Asad Syaibani tak kena Sufyan Tawri tak kena Kutiawena tak kena Syofah tak kena Syafi tak kena Atal Masih kenal tu Syafat Berajaan ni kenal Kenal tu Ini tanya Semua kenal ini payah jauh zi, nak boleh bertambah ni. Banyak ni. Ikutlah kan. Kalau boleh, buang melangan dalam, dalam kita punya, memori kita ni, orang-orang yang tak penting, busuh musuh Allah ni. Orang kafir ni ni, busuh musuh Allah. Orang kafir ni, musuh Allah. Cerita hafal kepada dia. Tahu tentang dia. Tapi yang kekasih terkasih Allah, ulama ulama kita ni, tak kenal pun. Pastinya kita yang kenal Siapa? Kenal kenal anak kita Anak kita, trombin kenal, spiderman kenal, batman kenal Tanya dia tengok Tentang nama-nama sahabat, nama tabi Junid al-Baba tanya kena, kenal Tanya kena, anak kena, kita Sahas Kustari kenal eh. Abu Yazid Abu Stommi kenal Cuma tanya anak kita Angkui saya kenal Angry Bird, Doraemon Semua kena, kenal pakai baju lagi kan saya beli siapa yang beli baju sekarang ni baju Spiderman man tu tak dia marsial Allah jadikan manusia ni sebab makhluk dia dah dia ni kan binatang Spiderman man manusia la balalah batman manusia kelawar Allah jadikan manusia ni sebab dia diam tak jadi binatang Ular kan, an'am bal hum athal lagi macam macam binatang orang lebih spesifik lagi ni ya buktina tadi ni punya punya doktrin ni kita Jangan tak terletak. Faham? Tak? Selain Allah masuk dalam hati, mula lagi pendengaran, percakapan, pemikiran, pemahaman, semua gemat, semua tertelambat. Hati kau ni gelap akan jadi hitam. Selain daripada Allah paham kan, buku kenapa kunci masalah tadi ni Ini penting ni kan macam mana dia disebut tadi emas pasti akan dapat menangkap dengan suruhan cahaya ilahi dan dengan kebeningan hati yang murni ni kunci orang tak faham kunci orang sesat kunci orang tak nampak haal kunci segala hati ni dalam persoal cukup cukup sangat dia paham pak adik Allah inna fi al-jasadi mudghah iza saluhat fa huwa jasad kullu wa iza fasadat Allah wa Allah Allah ni payat listen ni dengar ni semua dengar ke Allah ha, itu Allah punya Allah punya terjemahan dalam masyarakat. kalau Nabi kata Allah, ataupun Allah kata Allah tu mana kita kena berdiam dia, betul-betul sesentre Allah bil fikrata hasat ma'na al-qulu Alak yang nak kiri ciasat si Dalam diri wa'izah ada Sekumpar darah Iza' soluhat Kalau ia baik Soluhat ajica sebut puluh Baiklah segalanya Baik hati, baiklah Mulut dia bercatkan pun benda betul Tangan dia pun buat benda betul Mata dia pun tengok benda betul Telinga dia pun tengok benda betul Semua anggota bercadekan buat benda betul Wa'izah Fasadat kalau ada kita besar Fasadat ajica sebut puluh Semua orang ciasat kan rosak. Allah sekali hilang. Dengar. Allah wa al Itulah hati. Jadi hati ni yang rosak eh sebab tu Fahman tak betul, sesat dalam keinginan nafsu, riya, takabbur, sombong, bangga, menipu, ismak hatinya yang salah. Bagus tahu penting eh. Dan iman bukan tempat dia ni, hati. Tauhid bukan tempat dia hati. Yakin ke tempat dia di hati Ilmu ke tempat dia di hati Hati kotor macam mana Dapat ilmu, hati kotor Macam mana nak dapat Tauhid, hati kotor macam mana Dapat iman, hati kotor mungkin nak dapat yakin yang betul Bila hati dah ada usaha, dah, dah pusat, tak betul, semua betul-betul Faham kan? Eh? Shalom Jadi benda yang penting-penting Saya hadat kat sini Bahkan mereka yang mempunyai akal yang sejahtera Waras dan cerdas Pasti mengetahui bahawasanya Mustahil bagi Allah SWT itu bersifat dengan kejisiman Ataupun bersifat dengan kelaziman-kelaziman jisim Seperti berbentuk, berukuran dan bertempat. Bahkan Terlalu banyak ayat-ayat yang sama Menafikan kejisiman bagi Allah SWT secara jelas Maupun menafikan kelaziman-kelaziman jisim bagi Allah dalam pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, kul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan Allah satu. Katakanlah wahai orang Allah itu satu. Sebab hanya Allah saja satu. Selain daripada Allah, sipi. Dia ada benda yang dunia yang, yang satu, yang satu-satunya Allah saja. Yang lain semua banyak berbilang. Apa, apa lagi yang selain dalam satu matahari, matahari itu bintang Seterusnya, bintang tu berjuta lagi je bulan, langilah, bulan, apa lagi langit, terjunjuk, apa, cari, suruh, cari itu benda yang satu tidak ada satu jenis makhluk yang satu menaikkan Allah, tu taklah betul-betul, kata-kata orang, orang satu, untuk membezakan Allah dengan darah, makhluk yang lain Allahu Salman Allah ada tempat bergantung nak hmm, ingat lagi lah Memang langsung tak boleh Tak ada satu makhluk pun yang boleh Menempatkan diri dia pada Gelaran somat ni Somat ni Dia semua bergantung kat dia Dia tidak bergantung Kepada selain dia Dan selain dia semua bergantung Kepada dia, itu somat Sejap lah dekat Allah, somat simple kan Ayatnya simple, kita lagi baca Dalam ayat Tapi tak rasa pun Sebab apa? Sebab hati dia ni salah bila hati dia minta Allah, Allah SWT pun Bila mahal Tapi kalau hati itu mantap Allah SWT saja Terus berbincang Wa'idhan huqirullah Wajidat puluh Dia disebut dengan Allah Berkentak hati dia Itu baru Allah boleh disebut dengan sifat-sifat Allah SWT Allah itu tempat bergantung, tidak ada selain Allah yang boleh kita bergantung. Selain daripada Allah, semua bergantung kepada Allah dan Allah tak bergantung kepada selain daripada Dia. Itu akan tunjukkan bahwa jin tak tanggung makhluk. Oh, tidak ada tangan, ada kaki, ada tangan, bagusnya. Benda yang besar pun yang sudah tergantung dengan jelas pura pun, nak ada apa lagi? Nah, juga kata Allah ada tangan makhluk macam-macam makhluk lamya ni belum yu dah ha Allah sudah tahu dah anak dah tidak diperanakkan masihkan bergana dia datang kan bergana wala tunjuh Allah ni tahu bergana tak macam manusia bergana jillat janna was kan Allah tajalla alaihi wa taghalla Allah tak paham wala yakullahu quwa la ha Finalment Conclusion Walam iya kuni tahu Kufuan ahad Dan tidak ada seorang pun Yang seufu Yang sama dengan Yang setara dengan Allah Tak syuruh ni ada Allah Tapi tak tetangkan kita Nah juga Tak wajib Pusah dengan Terima Haji Oto Allah ma'ala Jenal kan Itu dalil pertama kalau dia sibuk-sibuk berdadir, -sibuk, dia berkata, Kulhuallahuahad Dia berkata, Allahuakbar Allahu Lamihadir walam yudad Walam yakillahu kuburan ahad Assalamualaikum Ceritalah hadis tu, hadis ni, Dalil tu, Dalil ni, Ar-Rahman al-Aziz Tawar tu, Kita bagi semua ni juga, Kutusnya bersama itu. Fikir tu, Fikir mana ni buat tu buat Ni senang ni, ayat ayat, Hari-hari bercerita Azam, kenal-senal Betul? Sebab turunnya yang ini Seperti yang masyhur riwayatnya Dalam buku-buku Asbabun nuzul Adalah Dimana takkala orang-orang Yahudi Ataupun orang-orang musyrikin bertanya Kepada Nabi Muhammad SAW tentang sifat-sifat Allah Nampak apa yang tanya dia? Apa yang tanya? Dia juga yang tanya Dia lah yang memunculkan Malum-malumat tersebut Tengok-minkok dia Tengok-minkok dia ada tak ada uh, Yang uh, disebabkan Para-para sahabat bertanya Kepada Nabi tentang Tuan Tuan Bahawah Tak ada Tepat mana Oh Yauli ya, Jadi orang yang Tersebut cerita Bahagian Mahkam ni yeah. Dia, dia itu lah Adakah daripada Maj Atau tembaga Dan sebagainya Maka turunlah Surah Ujok Al-Asan Al-Satris Siapa mengenang ni Siapa Alhamdulillah. Apa khabar adik? Makfarid Al-Razi menurut Lima Abu Kadir Al-Razi 544 halaman 09. Itu penyelanya 544 yang diwaba 60 halaman. Seterusnya berkata, ayat ini semestinya adalah ayat muhkamat iaitu jelas maknanya bukan mutasyabihan, nimpi samar maknanya. Kerana Allah SWT menguruskannya sebagai jawapan bagi soalan mukasyale, iaitu kesamaran, Iaitu pertanyaan tentang sifat Allah yang kesamaran bagi orang yang bertanya. Oleh demikian, tetap telah tetap bahu setiap pemahaman yang bercanggah dengan surah ini adalah pemahaman yang batal, pemahaman yang batal. Sesungguhnya perkataan al-ahad itu apa itu dalam ayat tersebut menafikan sifat-sifat kejisiman dan menafikan sifat suka mengambil ruang dan tempat adapun ia sebagai dalil bagi menafikan kejisiman adalah kerana bisa itu sekurang-kurangnya adalah apa yang tercanto daripada dua jawhar itu benda yang mana dua jawhar benda tersebut menafikan wahdah keesaan Allah yang mutlak manusia ada dua tangan dua kaki itu belum belum belum dihidung di, lagi anggota apa apa akhir banyak orang lah. Allah ni secara zat dia eser selesifat pun eser selesafal pun eser nanti dalam baku hadis yang dibas lebih khusus lagi asas asas asas asas praktis kita yang tahu Imam Al-Bayafi 458 Nijrah juga berkata Ketika mensyarah perkataan Al-Ahad Dalam ayat ini Allah swt tidak berjuzur-juzur Dan tidak ada batasannya Tengok air Malaysia Tengoklah Tengoknya Tengok -tengok jasad Tau mereka Mereka itu ada apa-apa Cahaya Iblis siapa? ada apa mana lah agak-agak, agak-agak, lebih Lebih sempurna cipta Api ke, cahaya ke, tanah Sebab tu Iblis tanah tersebut Dekat Malaysia, sebab dia kata pun Alamak, main in tanah Aku main in api lah Jadi so, tanah tersebut, sebab dia tanah ni man, Tanah ni memang, tanah Kalau lah kita nak Nak-nak-nak Mereka ni salah lah. Tapi cuba kalau Nak dibandingkan saja kan Ada setengah golongan Orang manusia Yang menisibatkan Allah Macam Dia buat bersahaya Macam malekat Pun okey lagi lah kira -kira. Kod yang dibandingkan Dengan orang yang menisibatkan Allah Macam manusia Ada tangan dan kaki Nampak lah Manusia ni bertangang lagi Buat dikuan bertanah Malaikat Ada tangan lagi Ada dua yang menisibatkan Malaikat tu ada tangan lagi Saya ada Syaitan Ada tangan kaki Bukul berapi Bagaimana tu Makhluk yang berada api Boleh bayangkan tak Berada api yang terlangan lagi Yang berada api tu Bagaimana rupa tu Malaikat bercahaya Bagaimana sesuatu Cisim daripada cahaya tu Malaikat ni Boleh bayangkan tak Tau cahaya ni cahaya cahaya semua ni Yang melibuti kita sekarang ni Cahaya lampu dengan Cahaya kan? Cuma hanya satu makhluk Allah Yang dibuat bercerai Madagat, boleh bayangkan Pun tak boleh eh, nak Yang Menyambarkan Allah dengan Manusia itu Ada tangan dan kaki, yang dibuat dia tanah Yang lebih hina daripada Api dan syair Hina dari segi ni lah Perkataan Iblis tu lah maksud saya kan? Seriologiknya Cuma di situ mulia tu bukan kerana tanah Mulia kerana roh dia tu Ketakauan dia ini saja kalau nak dibandingkan dari segi benda lah, material Tanah dibandingkan dengan api, dengan dengan cahaya lebih lagi, cahaya Soal apa yang saya nak highlight di sini eh? Yang Allah macam mana Siasa tangan dan kaki dan bagaimana Ini lagi lah, bagiannya. Tak tahu ada punya asal dan tak mana Allah itu tidak berjujud-jujud dan tidak ada batasnya. Malaysia ni berbanding cahaya, cahaya kan lebih, lebih lagi, muncul, muncul ruang, boleh menembus, Menembus kemen, lebih tembus. Cahaya kan, Malaysia kan lagi lah, berbanding cahaya Malaysia tu lebih lagi, lebih lagi berbanding cahaya. Jadi kalau mereka Malaysia tu berjitu jujur, mereka di Allah tu berjitu jujur. Jadi ini Allah, ini dia menilai Allah pun macam mana lah, entahlah. Dalam kitab Al Ras Maulifah. Imam al Imam Al-Baik ni satu ulama' Ustaz syafii Ulama' kita terpakat bahawa Semua Puan ganor Mazak Syafi'i Terhutang budi dengan Imam Al-Baik Kerana beliau telah mengumpulkan Satu kitab Ma'lim Atul Azhar Al-Sunnah Untuk mengumpungkan semua dari-dari dalam Mazak Syafi'i Mak Asyid Sunnah Al-Aqsa Ataupun Ma'lim sunnah Imam Al-Baik Hati Yang ulama' Ustaz dan juga di eh, punya kitab Banyak dalam bab Al-Aqidah ni Asmahu Sifat dan sebagainya eh. Kalau sememangnya Allah SWT mempunyai anggota dan sifat-sifat keanggotaan Seperti tangan, kaki, wajah dan sebagainya Dan saya ketika ditanya Tentang sifat-sifat Allah Allah akan menyebut tentang Sifat-sifat kiri tersebut Yang merupakan antara Sifat sesuatu zat yang terpenting Namun Allah tidak menyebutnya Sama-siri dalam surat akhlas ini yang diturunkan Untuk menjawab tentang persoalan Mengenai sifat-sifat Allah yang tersebut, Ini jelas menafikan Kekisiman bagi Allah itu sendiri Faham Kalau Allah perlu Allah nyatakan yang Allah ini punya-punya punya Anggota Misal Allah Kul hu'allahu ahad Walahu yadul warisilul hu'ainun itu Allah akan kata kan. penting. Satu yang anggota itu penting bagi Allah. Ulhuallahu'ahad. Kata Allah tu Yesus. Walahu yalun. Bagi Allah itu tangan. Walahu baju Wari tulun. Wainun. Blah-blah-blah. Nampak tak? Sebab dia tanya. Cuma nak Allah tu macam mana? Kan Yahudi ni tanya macam mana? Rupa Tuhan kamu tu macam mana? Berbisi ke, sembaga ke, berman ke. Macam mana? Tugun ayat ni kan, lepas tu. Kena tambah putih. Nanti terus. Tiga kali. Dia tanya sahabat kebalik, Sayyidina Abdullah, dia jawab dia ni. Dia tanya lagi tiga kali saya nak apa betul? Haji. Darah itu Satu aja kau orang. Tak bagi dua macam tu kan? Allah Subhanahu Wa tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun. Qala la ta'udhu wa rabbul Firaun kata kau itu tuhan seperti apa? Orang yang bersalap oh lah, itu, habis sama wajib walau apa wa juga mana baik nama ingin kutu Maksudnya ceram bertanya dan apakah Tuhan semesal semasa alam itu, musala salam menjawab Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya itulah Tuhanku. Jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya kita biasa kalau orang tanya kita tentang satu benda kita kan jelaskan apa dia. Kita kan jelaskan zat dia Betul. Lah. So, Jalan kita akan nyatakan sifat, kita akan Pasti mengenai yang untuk memperkenalkan sesuatu, menjelaskan tentang sesuatu kepada orang yang tak tahu, kita akan cerita pasal zat, betul? So, Jalan kita depan, lepas tu kita seterusnya akan diaw sifat. Jadi kita tu apa? Takik kita kerja, oh tak ada. So yang empat saya tu, body, tempat saya atau dianjir, itulah kita. Tengah kita kata, oh, dia kita tu boleh berjalan, boleh bergerak. Setiap mereka semua boleh, boleh jalan dua, betul. Muka kata apa tangkal lagi? Oh, itu minat sambil juga minat sambil jalan juga. Kita tu macam minat Tak, Ah, itu jalan. Tak. Dia dia boleh berhenti kemudian kadang-kadang orang tu ada cosyu kita itu, cerita pasal kita tu cerita pasal sifat kita tu jarang kan yeah. kalau kita orang ditanya tentang satu benda kita akan kita patah zat tak apa benda pun tanya apa benda tu kita ke Atau apa benda pun maksud telefon dia Atau ada apa, -apa benda tu sepatutnya kita biasanya bumrah manusia dia akan jawab dengan ifat zat tapi kenapa setiap kali ditanya oleh kawan ditanya oleh orang ya, tak pernah nabi-nabi kita -nabi, bersaksi dengan Allah mesti cerita mana sifat sepatutnya cerita tentang zat disebabkan tak tahu tentang keberadaan zat Allah itulah Nabi Nabi akan menjawab Allah itu dengan sifat Allah faham tak? dan siapa yang turun awayu ni? Allah yang juga siapa yang turun kenapa Allah tak bagi jawapan secara zat kalau awayu ni merangkan tentang zat dia Allah sendiri pun tak nak bagi tahu zat dia macam mana Dekat masih hanya Allah begitu sifat saja Dia tak perlulah Kita pun tak payah nak menentukan Zat Allah, ada tangan, ada keti, sebagainya Faham? Faham? Sejak kali ditanya tentang Allah Sesti jawab sifat Allah tu bercipta langit, bumi. Allah tu yang menurunkan hujan, semua sifat tu Tak kita pun, oh Allah oh, okey, tangan ada Dapat Kalau kita tanya Tuhan orang India ok, cakap kan Dia punya Tuhan, mana? Macam mana? Oh itu, itu yang tangan lapat ha, Berlalai ada yang terpanjang yang depan Betul? Itu duduk bersilal tu Duduk ha, bersilal, mengatakan tangan yang berada Itu dia kalau orang Islam Dia akan, dia akan menyatakan Hifat zat bagi Tuhan Selagi itu orang Islam, itu tak katakan Nabi ismi pun Allah pun tak cerita mana zat dia nampak semua bila ditanya, semua jawab dengan sifat jawab dengan sifat Bererti kita hanya perlu meyakini Ataupun mengetahui tentang sifat Allah saja. Zat tak perlu tahu Tunggu masa sampai nanti sini Bawa kita akan tengok zat apa Tak perlu nak bahas lah. Zat Allah tu macam mana Tak ada tangan, lagi, tak perlu Faham Lalu kedua, faham baik-baik Jangan risau, dia orang tak tahu Yang goyang Maksudnya kira bertanya bertanyakan apakah Allah Tuhan ha, dah, eh? Surah Ash-Shurah eh? 23-24 Nampak tu? Yalah Allah mencipta langit dan bumi hmm. Dan kira-kira pun tak boleh berulangkan suara hmm. kan Aku tak tanya Tepat dia dia lah. Aku tak tak tanya ini macam mana bentuk Tuhan kamu Itu pun kira-kira tak tanya balik Betul? Perasan tak? Tak adalah syurah jauh kan. Aku tak nak tak, tak tahu tentang semua tu. Aku nak tahu. Untuk sesuatu itu bagaimana. Hissam tak inser. Ada syurah yang nanya balik macam itu. Syurah yang lepas dinyatakan tentang syurah apa? boleh. Nampak? Sebab apa? Sebab yang, yang mengizinkan syurah yang untuk bercakap dan menyoal dan, dan dan menjawab tu, Siapa? Allah dia. Maksudnya Allah tak menggerakkan syurah yang itu bertanya tentang zat dia. Memang nah, kalau Allah tanah kita tahu tentang zat dia. Tunggu ini sabar. Tahu sifat dia. Kalau ini tahu sifat Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Ah nanti betul. Bila hujan, kasih dia Allah kalah, kalah, Allah Allah kan dia dah nenda dia. Tak payah nak buat. Tak ada orang. Oh, ya Allah kan dia tak ada orang. Pemahaman, dengar sini. Anak banna dengar ni, kena bayang kan ada ni. Kalau bertanya, ketika bertanya dengan soalan Ma yang bermaksud Apakah Tuhan semesta Alam itu? Maka dia bertanya tentang ciri-ciri maupun hakikat Zat Tuhan kepada Nabi Musa tersebut. Imam Fakhruddin al-Razi berkata, Nabi Musa ketika ditanya tentang sifat-sifat Allah dalam ayat tersebut, tidak menjawab tentang sifatnya, sebaliknya menjawab tentang sifat perbuatan Allah, iaitu iaitu Allah Maha Bijak dan Maha mentadbir kita cinta pada sifat zat Allah, kita pada sifat Allah. Amin. Ini merupakan dalil terkuat menunjukkan bahawa Allah Subhanahu tidak berfizim dan tidak bersempat. Adapun lafaz ma iaitu apa? merupakan soalan tentang mahiah ataupun hakikat sesuatu. Amin. Saya cerita ni. Sifatnya ni apa? Sifat tu ada tiga apa? Tiga pengamul. 3 bilah Lepas ada yang Bimbing Ada yang, yang, yang... Tak tahu Kalau oh, tak kipat tu apa Oh yes memberikan angin Apa memberikan angin <laughs> Abang tak patah tak Lepas tu kita Sifat Kipat apa, apa Hasil daripada sifat itu? Apa Sebab Kita kan, akan mencet Agak tanya Agak jawab dengan Gizat Tapi Tidak dijawab Boleh Nenang Ustaz Abang nak tahu Abang tak pergi tahu tak perlu tahu Nanti tahu insyaAllah Kalau Allah SWT memang memangnya mengambil ruang Mersisim dan bertempat Sudah tentu jawapan bagi soalan tersebut adalah Memberitahu tentang keadaan zat Tuhan Yang kejahiman lebih utama Dari, dari memberitahu tentang perbuatan Allah Apa? Apa Al-Fat Al-Fat Al-Fat Al-Fat Perbualan di antara Fir'aun dengan, dengan Nabi Musa Tapi yang yang wahyu ni daripada Allah Dan kalau kita mengerti yang betul-betul Banyaknya kisah ni Surah Al-Qasrah saja, Surah Arah saja Macam-macam surah cerita tentang dialog tentang Nabi, Nabi Musa dengan Fir'aun ni dialog tentang siapa Allah tu Banyak tempatlah cerita Tapi tak ada satu tempat malah cerita tentang dia sama juga Allah nak cerita tentang Tak ah, boleh sifat amal dia Tapi dengan dengan gayu bahasa yang berlainan At least Satu tempat tu Allah nak cerita kata that Allah macam ini macam ni kan Tak ada Banyak tempat dia cerita kan kis Kisah-kisah dialogue berlalu besar yeah. kan Dengan negeri Allah ni Seperti dia banyak tanya kan dia tanya kan Allah tu apa? Allah tu macam mana? Allah tu kat mana Kemana macam lah kan? Nak buat tangga nak lah, buat sampai buat lampu Menara nak tengok Tuhan Musa, lulu, Kat rangin kat, kat nangit, ke mana? Tapi tak pernah buat jawapan yang menunjukkan tentang sifat dzat Allah. Baiklah. Maknanya jika Allah jika Zat Allah SWT bersifat dengan beranggota Seperti bertangan, bermata, berkaki dan sebagainya Seperti mana yang dipahami oleh mereka yang jahil Tentang Nas-Nas Muta Syafihan, Pasti Nabi Musa A.S. akan menjawab Tentang sifat-sifat anggota bagi Zat Allah SWT kerana ia lebih dekat kepada maksud soalan Fir'aun Ayat pun tak ada ha? Cinta benar Apa itu ada tangan Salah Zahir lah macam tu dia tak ambil. Ayat tu betul betul lah. Cuba awak. Dan Allah sendiri pun tak menggunakan ayat tu pula tu. Menurut kena bagi bagi jawapan bagi kita Faham tak? Kan? Namun oleh kerana Nabi Musa alaihissalam tahu tentang hakikat sifat-sifat Allah yang Maha yang tidak berfizik, tidak berwujud, tidak berbentuk dan sebagainya, maka Nabi Musa alaihissalam menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa ayat yang ketiga ayat soalan ini Allah SWT Wa ketika mengingatkan tentang mengenai kaum Nabi Musa. Wattaqaf kaum Musa min ba'dhihi min ulaihim aijal jaza lahu huwa alam yaraw annahu laifalimhum wa la yahdihim sadila wa ma kanu ketahazuhhu amakan zalimi dan kaum musa telah pergi telah kepergian telah pergilah setelah kepergian musa ke gunung tur Bukit sinah membuat daripada perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang berjasa dan bersuara apakah mereka tidak mengetahui bahawa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka mereka menjadikannya sebagai sembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sibat Al-A'raf ayat 148. Dalam ayat ini menunjukkan tentang kejahilan kaum Nabi Musa yang menjadikan berhala anak lembut sebagai Tuhan. Sedangkan anak lembut tersebut mempunyai sifat-sifat yang tidak layak bagi Tuhan seperti berjasad dan Bersuara. Ayat ni secara tidak langsung menunjukkan bahawa Sanya Allah SWT menafikan kejisiman baginya Kerana sifat kejisiman, kejasandan dan sebagainya Merupakan sifat makhluk yang berhala sedangkan Allah SWT adalah Tuhan yang maha suci dari sebarang kekurangan Faham? Sebab dia jahil Jadi dia pun nak buat Tuhan dengan konon-konon kan dia buat macam nak lembu Buatlah macam Best sikit daripada nak lembu Ambil sekarang nak buat lembu Takkan minyak Nih ada Jadi memang orang jahil lah Sebab dia bila tak kenal Allah Tak tahu Allah tu siapa Mula cuba nak try-try buat Allah tu. macam mana Nak nak lembu juga dia pilih. Tapi anak lembu tu tak sama dengan apa-apa tu Bermas sama lah tu Tuan-tuan nombor -tuan Eh, nombor pun tak sama dengan nombor yang lain tu mas ni sama Tangan Allah tak sama dengan tangan-tangan dengan kita Tangan Allah mungkin boleh benda ha, mas kot Tentulah ha, ni Merit-merit lah tu Orang yang masih keras hati nak, <coughs> nak menetapik dengan tentang anggota ni Tuan-tuan ni buat Tuhan tapi special ke lah. Tak sama dengan nombor biasa mas. Allah SWT mencela orang yang menjadikan berhala anak lembu yang berjasa tersebut sebagai tuhan kerana kejahilan mereka terhadap sifat-sifat keagungan Tuhan yang tidak berjasa maupun tidak berjisim. Adapun faedah Allah SWT menyebut berjasa dan bersuara itu menunjukkan bahawasanya mustahil tuhan, tuhan bersifat dengan berjasa dan bersuara sebagaimana berhala yang mereka sembah. Wallahu kurasi betul-betul mana ni ulama yang idahlah betul mengaji belajar ilmu ulama macam ulama mentafsirkan ayat-ayat quran Ini menjadikan sedikit banyak dalil yang menolak fahaman tasisim yang dianuti oleh sebahagian golongan hari ini lalu berdusta terhadap salah kerana cuba melisbahkan fahaman tasisim tersebut kepada salah padahal salah fussel berlepas tangan daripada kesesatan mereka Eh, ulama salah kata begini. Jadi eh, apa? Nak guna guna, nak cai baking ulama kan? Nak cai sandaran, nak cai backup. Oh, ulama salah kisah kata begini. Muhammad kata itu. Imam tu kata begini. Imam ni kata begini. Bohong, apa? Bohong. Tak ada satu orang ulama kerana yang mengatakan Allah ni, yang berbahagia di sini tak -ters ada seorang pun. Kalau ada mistik dah jadi dikafirkan ditentang. Tak dibuat sejati Dia berpanjang atasnya tu dia nak bagging dia punya pahaman Nak backup dia, dia pakai nama nama ulama' salam Tahu bulan nama kami Salafi Nak berkual lagi kami ni mazhab salafi Padahal ulama' salam tak pernah pun Berpahaman macam dia orang. Berasal Kaji betul kan ulama' ulama' salam tu punya pegangan apa? kita tertipu lah kalau kita tak jalan kita pun mungkin tertipu bila sebuah kami yang memang malik kita macam ni kita pun Dekat, mana dah kau bohong mana ada imam malik dengan itu? mana ada masyarakat dengan itu? Mana, mana yang akan Ahmad amal dengan tu? lawan balik dengan ilmu yang, yang, yang betul lah kaji betul-betul lah jangan kita uh, ya tu kita itu, eh. yang memalik kita yang tu tak tahu lah macam tu lah kita pun tak minta apa ya Dia ikut sejaftir Dan dia mengkafir ulama-ulama Ikut dia je Qiyai Sirajin Abbas Ulama sepakat mengatakan dia ni kafir Dia ni sesat Sesat ke sini dia keluar ke sana okay. Nak berikin sebab memang Imam Tuan Abbas Qiyai Sirajin tu banyak menentang Fahman-fahman ni Emang buku dia memang, memang baca Sesuatu baca Memang patah tu ada dia Kata-kata dia berlaku di, Qiyai Sirajin Abbas initial. Etika ada senama jemaah kan, mazak syafiq ni dari karam tu dia memang berlumat kuat menentang apa lah, panggung perempuan-perempuan tersim ni terlapas tu dia digelar macam-macam dia kata, ibu kiasa dia nilapas ulama' sepakat, ulama' sepakat je sama siapa pula lah memang yang sepakatnya dia tu itu dia dengar ulama' sepakat dia tu dia ni sesat itu percaya cakap dia pada dia berboh ulama' mana pula yang menghafirkan kiasa dia nilapas setiap tiga pun dalam nak menegakkan dia punya fahaman pun, dia berani mengkafirkan orang-orang, lama, orang-orang. Lepas pahaman dia orang dekat, lama ramak dulu yang salah sepenuhnya. Hati-hati tu, Jangan terpengaruh. Itu semua satu kebohongan-kebohongan yang nyata. Betul, ilmu ni penting. Ilmu ni penting. Perkataan al-Quran ulama kalau Rasulullah yang menarik ke sisi Allah. Di okay, mana kita tengok? Profesor ulama mengatakan kata, bagaimana ya? okay. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu berkata lagi, Allah Subhanahuwataala adalah sesuatu yang tidak sama seperti sesuatu yang lain. Makna sesuatu itu adalah dia unik tanpa jisin, tanpa jawar dan tanpa arah. Jisin nuzilkan Jauh satu benda, Arab ni pergerakan jifat Dalam kitab al-syemroh al-adbar Al Imam Abu Fadal Abdul Wahid bin Abdul Aziz al-Tami ini Bahasa 10 Hijrah, melihatkan Imam Ahmad bin Hambal mengingkari mereka yang menyifatkan Tuhan dengan kerja siman Beliau yang Imam Ahmad berkata Sesungguhnya nama-nama diambil daripada syariat dan bahasa Adapun ahli bahasa meletakkan nama tersebut, yaitu nama-nama yang boleh membawa kepada maksud isim dengan maksud sesuatu yang ada ukuran, ketinggian, ukuran lebar, tersusun dengan beberapa anggota, mempunyai bentuk dan sebagainya, sedangkan Maha Suci Allah, suara na'watana daripada sebarang sifat kisiman tersebut, Maha Suci Allah, suara na'watana daripada makna-makna lapas mutashabihat tersebut dari sudut bahasa. Manaki Imam Ahmad, karangan Imam Baihaqi. Jangan banyak sifat daripada Imam Ahmad jangan. Yang kata Imam Ahmad katanya tu Imam Ahmad betul-betul. Pada Imam Ahmad si pun tak ada cakap macam tu. Dia buka lagi kita ni bana kata ni kita ni kita senang karangan anak Imam tu semua kata macam tu. Faham? kita pun dari steering dan sebagainya dan ada pun kadang-kadang ulama nama buat silap kadang-kadang, biasalah -kadang. manusia bukan tanya uh, radi selamat manusia, kadang-kadang masih main syafi dia ada kol kaudit jadi dia setelah dia buat kalau jadi dia memantuhkan kol kaudit setelah dapat dari-dari yang penting lagi, dia menaik pada kata-kata dia, ok, yang bila kata-kata dia tak apa, menaik jadi tiba waktu dia cuba-cuba nak mengaikkan faham mana yang betul lah Dia kata lah foto orang tu yang tak pakai kan Haa ini, kita, kita, kita. Okay. ini dimalah, tu, Imam kita macam dia ini Prof. Padirin lah Dia tak pakai lah Tak tahu ni Imam Syafri dua orang semua betul tak ada Dia sisi yang memasuhkan foto orang tu yang mengeluarkan foto orang tu Betul dalam masa kita tak? Ada tu Imam Syari, pada awal-awal Mengatakan bahawa masuk ada tangan bila kaifah Lepas tu dia masukkan balik kata-kata dia Dia kata dalam kitab rumah yang terakhir Dia kata Allah tu satu kata-kata di sini juga habis. Itu biasa sejadilah Kita tengok tak apa dia punya etikat yang terakhir Pegangan yang terakhir Jangan ambil kau mungkin Dia ada kesilapan Mungkin pada awal awal tu Tak jadikan benda sebagai pegangan Tak boleh Ha Bagi siapa yang aku dah 2 jam ni dia tak ada lah nanti tandas dia nak buat rehat ke minum air ke apa boleh boleh tak salah memang tak pelajar 2 jam siapa yang ada masyarakat atau ada hajat boleh boleh nak duruskan kaki apa-apa yeah. nak sikit ke nak habis nak habiskan kan macam tu go ke nak habiskan itu kan di sambung di depan insyaallah. Yang mengambil lafaz secara zahir. Muntash Imam Ahmad ni dia kitab dengan Marshall tu kitab hadis ni Imam Ahmad ataupun kitab atidah anak dia yang sekarang kita senang tu. Tapi kontribusilah kitab tu. Jadi satu syi kita dalam kan dah dah keluar seribu jaya tu. Mereka dan mereka gerilah memasukkan kitab-kitab ulama tu, tu Banyak betul-betul yang yang mana yang bertentangan dengan orang ni Dia buang, dia ganti, dia ubah, dia hotel lah Dia buat tahrir kan? Yaudi nasihat ni buat tahrir Injil dengan Taurat Akan jadi juga Saya kata kan, rumah ni akan ikut Yaudi nasihat selangkah demi selangkah Sampai lah masuk lubang biawa pun Dia nak ya dia It's standard betul, karena Kalau kita nak kata, oh, tidak sebarang, kalau kita kata Tidak berlaku sebarang Kalau kita kata tidak berlaku sebarang perubahan pada Al-Quran Itu memang Allah kata Allah jaga quran kan Hadis pun ada tibu-tibu juga yang laubah. Ini apa lagi kenapa kata-kata ulama' lagi lah. Amudah masuk, dia orang tipu, dia rupa, dia rata. Lepas tu dia kata ulama' dia kata ni, ulama' dia macam ni. Macam mana pula pendapat ulama'-ulama' yang mengikuti mazhab ulama' tu sendiri, macam pinggul kira Muhammad, semuanya menafikan, mengatakan bahawa Muhammad tak kata pun kata macam ni. Muhammad tu kata dia buat tak macam ni. Tapi dia kata, memang Imam Ahmad kata, Imam Ahmad kata dalam kitab tu, dalam kitab ni. Ini macam mana pula nak tengah cakap dua orang ni? atau nak tengah cakap tiga begitu mazhab Hambali yang menafikan saya mungkin menuju jauh di. Banyak lagi ah Ibnu Qudamah, Abu Daudsi, Bukateri. Bahkan begitu ada Hambali yang pure yang betul punya, pun menafikan akidah Imam Ahmad yang mengatakan Imam Ahmad kata Allah itu berjisa silakan ifalah dan sebagainya. Tapi dia kata, ha, Imam Ahmad yang tu memang ni kata macam tu. Tak dengar memang. Kalau pengikut ismi yang memperjuangkan Mazhab itu Menafikan nak tunjukkan mama macam itu Wah, apa kita nak bingung dekat dengan mereka? Mereka ini pandai sebab dia tahu Kadang-kadang orang-orang mereka tak, tak sampai tahap Untuk mengkaji mazhab kan? menunjuk Dia pun gunakanlah Kita pengerti-tengahkan saudara-saudara Kita pun tak isau lah, kita guna mama Kita dah dahin, kita tak tahu Lepas tu kita kena, kena dia lumus sangat, sangat penting Apalagi zaman-zaman sekarang Disebabkan manusia dah tak tak, tak suka pada ilmu lah Sebab tu lah Allah bangkitkan golongan jahil ni Yang menguasai dunia sekarang Maksud jahil ni wow, right? Ilmu kita dah explain kan dulu lah Betul ilmu buat jahil Ilmu itu sejauh bahasa Mengetahui tentang keadaan sesuatu secara betul Itu boleh berkata ilmu Lawan dia jahil berarti Tidak mengetahui tentang Sesuatu perkara jahil dan yang kedua jahil itu mengetahui sesuatu tetapi salah. Itu juga jahil namanya, bukan ilmu. Walaupun dia ingin tahu tentang sesuatu je, sebuah betul ke? Walaupun dia mempunyai pengetahuan tentang sesuatu perkara, tetapi perkara itu salah, tetap dipanggil jahil, tak dipanggil ilmu. Ilmu ni adalah mengetahui tentang sesuatu itu dengan betul. Itu pun ilmu. Kalau dia mengetahui juga, dia, dia ada pengetahuan tentang sesuatu, tapi salah, itu tak ada ilmu. Itu dipanggil jahil, muraka'u lagi, eh, tambah. lagi. Eh. Dia dah lah jahil, dia mengetahui sesuatu benda itu, salah, dan terpanggil jahil. Lepas tu, dia tak tahu pula yang mana ilmu dia itu, tak betul. Ha, jadi muraka'u berganda. Tapi dia, dia rasa daripada ilmu, saya ha, kaya. Kita boleh dengar dia cakap, kita buk, oi, oh, semua ilmu, ilmu, ilmu eh. Sebab kita pun guna ni menjahil murakaf Sebab tu lah menentu ilmu tu wajib Bagi orang yang Tidak uslam Apalagi ilmu tentang akidah dan Allah ni Lagilah wajib Nak bahas tentang Allah kan Sinat-sidat boleh sirik, kafir, terkeluar, sesat. Kalau matang lafiqah lain lagi kan Kalau matang lafiqah huruf ni Perbedaan pendapat Tak lagi baca batiah, atau baca batiah ia tentang Tuhan kasar sama sekali. Ini masalah tentang sifat-sifat Allah tentang dzat Allah ni kalah sesalah aja sih, tak fikir. Tak ada alasan, uh, tak tahulah uh, tak belajar lagi tak ada alasan. Allah yang cipta kita, Allah yang jadikan kita, Allah yang jadikan segala-galanya. Allah yang memberikan nikmat, macam macam. Kita belajar tentang tentang Allah lebih lagi. Belajar generasi, belajar engineer, belajar doctor, belajar undang-undang, belajar law, belajar business, belajar banking, belajar fekah pun. Sampai belajar fekah nasib-nasib pun sampai tauhid menjerum, tauhid lah. Ya? Nombor satu dalam belajar tentang tauhid. Kenal Allah dulu. Apa lagi bila dah tersebar fahaman-fahaman yang salah yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada... Agama boleh sesat, boleh silih, boleh kafir Itu yang paling penting Perlu kita tumpulkan dulu, belajar terus-menerus Yang mantap, yang suahir Supaya kita berhadapan dengan sesiapa pun Kita takkan akan sesesat, tak ragu-ragu Itu yang lebih penting, betul bagi masa Semua hidup belajar Itu yang lagi saya menjelaskan 13 tahun dengan Mekah Lepas tu baru keluar berendah semayang Baru ke sebelah Ke Ewa Tauhid tu dah, dah mantap 10 tahun tu Faham lah abang, jadi Ewa Tauhid Sangat dengan pusing Faham betul-betul Sebab tu zaman tu tenang ni, senyam-benam Boleh berusak dengan akidah tu ni Pekan betul-betul dengan kita senawa Wajabah yang Asyairah ni Dari-dari dia -dari nakli-akli Apalagi yang gaji gaji nak bercepat Dengan cara kita dulu, ha, itu tak gila mantap kita kurang-kurangnya wajib mengetahui secara umum dadir. Kita dah faham syarikat awal-awal kan Bukum bacaan tadi Faham kan? Ha, Kita stop Sekarang 85 insya Allah Masa panggiruan Ternak lah saya pun pernah Tuan-tuan pun pernah, pernah, pernah lagi -lagi ke, nak lagi-lagi tandak Nak rehat Tambi angin kat bawah Tuan-tuan Nah, betul tak? Jadi tentang apa? Benda-benda yang rumit, tentang apa? Semua diurut Benda-benda yang hidup ni. Kalau Imam Lawawi bisa syarah dengan gambar ni, mutlak, apa saja bentuk pun, haram. Bukis ke, buat gambar ke, buat patung ke, apa saja. Untuk, hati-hati, eh, ambil nafkah dan hati-hati sekian mutlak kan. Haram. Tak perlu nak, walaupun nak ada ulama masih ada yang membenarkan dari itu, dari Imam yang dia akan pakwa tinggi. Mereka buat anaknya je lah, keras. haram pun. Masih hati-masih ada lagi yang memburihkan Men takwil kenal kata ambil gambar tu Macam tengok kat ciumen, macam tengok dekat air Siapa kita hormat mendapat tu Siapa yang tak puas pada hati-hati Betul kan ambil gambar Lagi nak mengajar anak kita Melukir-melukir gambar tu kan Boleh kita lukir ni, kita Juga, berharap Cuma lukir ni, soalan balik ha, kan Lagi kasi Pemandangan dia buat kesenya Lagi kasi kan depada detik berubah pangkat sekali ke orang jadi jadi pangkat lu kan benda nak ke orang kan macam tak, tak diri, kan? Lukit, boleh, jadi kan dukik boleh mungkinlah benda-benda yang yang sering boleh kita boleh juga itulah tanggungjawab kita nak nak apa nak nak ubah pemikiran ni kita perlu kecilah tanamkan lagi bila kecil ni eh, kalau anak-anak tu memang kan kecilah tu kecil lagi kenalkan dia orang kepada Allah kita kena sifat siapa Allah kenal dengan ulama-ulama atau Nabi Bersiap tak apa Kalau boleh jangan Dalam televisyen Malah nak cerita Bersiap dalam solat di dalam solat bolehkah kita membayangkan kita berada di padang mahsyar junto dengan nabi apakah kita masih di dalam kedudukan yang khusyuk dalam solat atau tidak itu solat mesti ah tapi ini jawapan daripada ya. syekh Syidan syek, sebelum syek, syek. saya jawab ya. Tak boleh Kepuluh, kepuluh, kepuluh ni? kepuluh Kosok dengan fikiran tu Kepuluh, kepuluh, kepuluh Dengar dia mana-mana je, hati-hati mana je Ada, sama ni Kusyuk dalam salat Dia kusyuk dalam salah ni Macam dia ni lah, tak Dia ada peringkat-peringkat Ber, peringkat-peringkat lain peringkat orang tu lainlah dirinya bayangan dia dalam fikiran memang tak ada satu pun yang boleh bagi satu kata putus dalam salat tu apa yang sepatutnya kita fikir sebab nanti kalau bagi satu keputusan tak semua orang boleh lah jadi masing-masing lah mak tu pula ihya dalam ihya Ahmad Ghazali akan bagi secara detail tu nanti Berbeza mengikut Perbuatan dalam solat Secara kauli dan tehli Nanti rupak bayangan dia lain Tunjuk nanti bayangan dia lain Baca yang ni bayangan dia lain Baca yang tu bayangan dia lain Dan dalam kisah-kisah para sahabat pun Nanti ada kan Para sahabat tu saya nurakan Ruh ni berayak dalam syurga Ada setengah, setengah bayang Ada setengah bayang roh di sudut di depan arah kiblat sunatlah jadi macam-macam bayangan yang ada dalam zawat bahkan di luar solat tu dalam solat je ini hebat saya di luar solat pun macam tu kan kita bayangkan itu ha apa itu bayangan solat apa yang kita bayangkan dalam solat apa yang ada dalam hati kita itulah yang bayangan solat kemudian ini boleh sampai hadis ribu apa yang ada dalam hati itulah yang kita bayangkan dalam surat. Kalau hati kita hanya ada Allah, kita akan bayangkan Allah sahaja. Allah itu dari sini macam mana? Itu pembahasan yang lebih rumit juga. Hanya orang yang sampai ke tahap tu saja yang boleh memahami, merasai Dan dia pun tak boleh explain Dia pun tak boleh nak explain Macam mana? Apa dia rasa apabila orang, orang dalam hati dia hanya ada Allah saja. Itu pembahasan dia Ya Allah Bagaimana dia sidak-sidak Boleh Orang tu dia boleh Fanak sampai bertang tahun Dan dia terkeluar daripada taklif Dia terkeluar daripada taklif Macam orang pengisar pengisar kan Takde buah jepan Jadi orang yang fanak tu sama juga Dia dah buka sedikit Alamak Raih tu lah dia Habis ada Kena yang berbelas-belas tahun pun ada Dan dia terbebas Dia tak boleh dah Ada orang pulak Ambil kisah sebagai Apabila dah kenal orang, Tak perlu semayang Sebab tu Saya tanpa Dia bukan Bukan dari dia Dia dah Bila Amal buka tu Hati tu Maknanya hanya ada Allah lah Buka rahsia tu Alam baik tu Automatik dia dah tak ada isinya. Dia boleh Tak silap Lepas Masabur Tafi dia apa tau tahun tidur Ada ulama 17 tahun tidur Pengisan 17 tahun Sebab dibuka bukakan dengan Allah Dengan rasa yang baik Dan dia, dia kata, Bukan sebab dia Kata aku dah kenal Allah Aku tak perlu semayang Dia dah kata aku dah kenal Allah Nanti nak semayang Orang tertidur Bukan dia maafkan Orang oh, pengisan kembali Bukan tak kenal dia tu Aku tak kenal Allah Aku tak boleh semayang ha, Itu tu aja lah Konon-konon dia dah dapatlah Aku dah sampai Aku dah dapat cahaya Allah dalam hati Aku oh, Tak jadi bayang lah Itu satu peringkat yang tinggi lah Nanti dalam hati tu Kalau sentiasa ada bayangan-bayangan syurga ha, Dia akan bayang syurga lah banyak Kalau dalam hati ada bayangan-bayangan neraka Dia akan bayang neraka lah Tengok pada kadang, -kadang bila dia baca surah tu surah tentang, surah tentang neraka Bayangkan neraka Kalau ada surah-surah tu bayangan tentang syurga Syurga sampai dalam kisah ya hadis yang dia kan lagi sembahyang betul sembahyang gerhana. Dan Nabi Sallallahu Alaihi nak mencapai kepada tuan buat dan terbayang di depan dia dari juzuk dalam tu. Sudah Itu dia berbeza mengikut peringkat hati individu masing-masing tuan. kita kira dia apa yang adalah hati kita itulah yang kita bayangkan. Kan anggaran benda yang kita tak fikir kat luar pun bila kita sembahyang lagi tadi bila tu. Sebab syaitan masa itulah dia akan mempusatkan seluruh fikiran kita untuk so fikir mana dulu? Dalam semayang Kunci yang hilang beli syaitan itu pun dalam semayang kata, Oh, boleh letakkan situ saja ini. Oh, ini tak buat dia lagi Ini tak telefon dia lagi Semua fikir dalam semayang Keluar semayang tak fikir pun Faham kan? Itu bab-bab ini tu bab -bab Dia berperingkat tu jadi Imam Ghazali bagi kaitan yang, yang aku memahami setiap Percakapan atau pembacaan kita dalam solat tu kita berbicara, berkata-kata dengan Allah Allah Allah, bila Allah maksud buat tu, maknanya Allah besar Jadi apa yang betul dibayangkan Allah untuk Allah besar? Bila kita jumpa orang kan, ulama oh, Allah wey. Oh ni cuma besar lah tu, apa yang dia bayang? Pada kita bercakap ni tu apa dah fikiran kena? Kita? Ha, kita bayang benda dari tu Adakah apa yang kita cakap tu lah, Kita bayangkan dalam hati kita Betul? Bila kita, aa, kita nak puji dia kan Masya Allah kau ni handsome lah Takkan kita tengah puji dia Kau ni handsome Terima dalam lapang otak kita Terbayang si Tino Nidah pula Kan tak, tak selari dengan apa yang kita cakap dengan kita bayangkan Biasanya orang tu Kalau dia bercakap Dalam keadaan yang yang nyata Apa yang dalam fikiran dia Itu lah jadi kita kita kata cakap Allah warba ini dan semua jemaah jadirifakhrakum sallallahu alaihi wasallam kita baca Fatihah alhamdulillahi rabbil Al Al Al Al alamin tu subhanarabbil alazimi kita baca tasbih tu jadi apa yang kita baca itu kita faham betul-betul maknanya itu, dan kita bayangkan apa yang kita cakap tu kita ni bercakap dengan Allah itu dari segala hukum yang orang ada beri dalam akhirat. Jawab ataupun nanti selain benda tu, peringkat-peringkat marifat yang seterusnya nah, itu raskir tapi sini pun <laughs> tak dapat ini Dan macam ni ya. Ya, ya. bayang mana? nangis ke bawah kan? ha, pergi dia lah dia oh, ya. dah sampai naik pergi dia nangis ya, macam mana nampak Tak betul tu, mana nak kena azan, jadi fakir betul. So, eh? kita okay, ambil kehidupan insya Allah, dan pas asal dah ber, berduit. Insya Allah, dah berduit. Beribu. Insya Allah, dah cerai tu orang orang itu, beribu lagi kata. Haa Tidak ada tuan Jadi Saya ni apa yang saya Kainmu yang Allah bagi kat saya Yang ada Setakat tu lah Dia dapatkan dengan tuan ha, Saya ni bukan lama Tuan-tuan Bukan berlutak tuan. ke Saya tu masih belajar lagi Apa yang saya ada Itu yang saya faham Itu lah saya kongsi dengan tuan-tuan Yang terlutakar lah Saya Minta maaf lah ada Banyak penyampang Yang tu salah Ada kesalahan kesalah, kesalah, Kata Ada terjerit Tidak terjerit Tidak ia sempurna dia sih, minta maaf apa yang baik itu sempurna Allah Apa yang tak baik itu datang berklamai Tentang berada Allah, enggak maaf Pertempuan, Mesirimi, Mesiriman Jadi kita tutup maksudnya cerita dengan Resipi Kifarah Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik, tawfiq Amal, faham, amal Dan sampaikan. InsyaAllah Selamat pagi yang dihati, selamat pagi yang lain, Saya dah Subhanahu wa sallamu alaikum wa sallam wa sallam wa sallam wa alhamdulillah wa wa sallam wa sallam